pas al alma, chiring, castaña. A una parte. Hasta ahora, tú Vas a tu parte. Gasterna bien arteco el cartasuno. carrista. Nos salvuve, pisateo. Ahora vamos, vamos a merendar. Jura saltó tápate y racha yo ok <música> Caixo Gabón Emengao de ya, por fin Alda pase, alda pase A ver, bueno, le tengo Erracha yo, le tengo arazoa O sea que el juego voy a pulirse Urbito Piscabal, que yo, a ver A ver, a ver, a ver ¿Se se maquillado su suco? <risa> maquillado ¿Te ha tocado el 2? ¿Te ha tocado el 2? A beritzen, ez aber, hitzen egin, jura. Aitzen dan... Biska gehiago, biska. Aitzen dan, hori zain, da naitzen... Bai. Bai. Bale, bale, bale. Osa, oso durbil. Aitxun, txun, txun. txun. Abe, oa, inga, be. Aber. Aitzen egin, aber, ba, ba, ba, ba, ba. Ya ve sigue su a ver. <risa> a ver, miau miau miau. Mia. <risa> Gra graba el mono, no sé, porque igual es mono. Bueno, <risa> en el Dog City. Hoy la cuplatan Sí, sí, sí, va bien este. Miau miau, enzo de ata. A ver o en, a ver o en. Pues a ver, bueno Gaude, alda paz, eh? Auda le nengo herracha a Joa Eta ya astengue a raso aegi Beti besela, pues no podía ser menos sin chili Chile gira tian Asteco herracha Que estás moviendo la boca o estás hablando <risa> Bueno, bueno, bueno, bueno, pues Bueno, ahola seiko parkiñe Eta egongi da Justo gure irratxe Osea, irratu ki dea Que topa in topo Ondo atrasa jo yo irratxa joa Egon gea intzuten Emen, berai ekin Eta guri, pues bueno, ematen du Es du lagai eh, claro. Con tanta voz Que tenemos <risa> Irratxa jo okerra hori bai Vale. Bueno, pues a ver, a ver, a ver con Ponce Ndung y Racha SA. Eta... tiramos para ¿ves? Bueno, jochiquiten, a ver. Mate nuevo todavía aquí en asmato Ahora que reñeras. Bueno, ahora en audioa solucionato de gula Berriro intrahentzun Eta berriro asikodora Esta es el pasamen <risa> No bueno, ana bueno, ana bueno, berriz has tengia irratsaioa. Amen, eta ez es da ez zer pasao. Eh? Irratsaio irratsaio berria alda pa Hemen gaude, eh, gure lehenengo irratsaioa ta ikuste entzuten duzuen bezala pues ematen du eh, berria garela, ez? Nola ez? Da Al <risa> bueno, arkesten gea piska bat, eh, jendiai ba, gure autzak eh esagutzeko. Ba, bueno, batzuk gaude alde batean, eta beste batzu haude beste aldean, kristal atzean. Eta ez da zorionez, ez da kristal e, morrizten dutena askatasuna, baizik, eta bueno, askatasunen guzti egin itzik ingo dugu, eta botako dugu eme nahi duguna. Bueno, nina e, Pablo, nire honduan naka beste mutiko bat. Ni ekin naiz. Eta kristalaren beste aldean, beste bikide ditugu gaurkoan, urtzi? Urtsi, tani xabi, kabon! E, e. Bai, bueno, gure ekein asmoa izango da e, nahin behat kire elkartza, eta gure, gure artean ukurezen zaibu nahi zitzekitea e, Gaurkoan lagaude, baina hurrengo saiotan akian gehiago, espero dut gutxiago ez egotea <laughs> Ba, bai, ez. Ba, esperatu, u, irratxaioa ohisatea, eh, zintziliki erratiko irratxaio bat, e, Azkatu askatasune hitz egiteko gait ezberdinen inguruan, haldegun eh, gai zabalenak tratatzea, e, bai munduk mailakoak, bai lokalak, bai e, gunerakoan buruko ekartzen dizkuguten gaiak, segurazko guk konponde zin ditugun gaiak, baina bentsat zeiatuko garenak hausun arketa bat egiten gaitez behar nien inguruan. Baleko ireki bat izatea, nahi bai telefonoz, baiunea etortzen, nahi dunaak etortzea e, gurekin egotea, hitz egitea irekia bakala. Bueno, está, bueno, comentando tú también en Vesela, bueno, fal, gente ya falta de aire, bueno, así que a no hay fuerte, porque veste de aquí debate, y ahora Gurekin eh, con Barzana, pues pues bueno, Gurekin es es Dago, Gurekin, bueno, Gurekin es Dago, vaña a Eh, bueno, nola egingo dugu Internacionalismo Horen atalxo bat, duene? Esplikatuko dugu, igual eh, gure idea urtzi Que Oso argi daka beti gauza Pues esplikatuko dugu er, Se atalxoak emango dugu Eta zertaz izango dugun programa Eta bueno, etro dizumaterako Ideia de, Estruktura, zelze baldi badakagu Ideia zan pixka Gute gara vera E, inguruan egon emandien berria berrien ze hitza pizkamat eh gero elkarrizketa bat izatea 15 behin baino bai interesgarri hiruditzait zaigun persona o kolektibo o tanaralakoa gero egitea tal bat eh internazionalismoa buruz eh Gaurri izango dugu venezuelan, dirua soberan dakagu, maa, ba, korresponsala dugu venezuelara. <risa> eta handikaren kronika bidali dugu. E, Baina izan daiteke beste munduko beste edozin lekutatik. Eta gero izatea, pues, agenda, eta gertuko e, ditugun jendei leku egitea. E, izan daiteke musigari buruz, izan daiteke beste edozein gaiari buruz. Agutxe gara izango da estruktura endolabai deitzagatik <laughs> zaka guere e, ez itxiak beste zehote sartzea okentzea ez badu funtzio Bueno, a ber, ataltxoak ekiko ditugu eta esaten bueno, dugun bezala, lehenengo irratsaioa da, guretzako e, batzuk ibili izan dugu ya, e, Hegoitza ba, honetan,zintzilik irratia, jakkindzon bezala aurreko asteburuan hasi ginen ospaketa eh, ba, berrogei urte beteko ditut. Bueno, betetzen ari da berrogei urte, eta nahiko gazte mantentzen da erratia eta go bezalako gazteak, indarra, <laughs> indarra berria ekin ere, ez pues, animat Gau baten, gerratxe bat egitea, eta hemen ementopatu ingea, pues, abertzalderatzen da mendik, ez? eta, bueno, pues, komentatu duen bezala gure kidea urtzi, pues, asmoa da hori, itxikitea, eta ba, gertutasun albisteak edo kotileoak, ere, edo bitxikeria denetik, itxiko. Eta baita, eta pues, baita, Norbaitek Norbaitek norbaite Deitu nahi izan ezkeo Iriquitada gola Pero que no llamen mucho, eh <laughs> Lo justo <laughs> eh, Norbaitek Deitu nahi izan ezkeo eh, Telefona Betigua, behatzi lau iru Bosbi, zazpi A ver, erripika tu, porque <laughs> Behatzi lau iru, Bost B Saspilau cero sas Eh, yeah, ha funcionat ja l'on probat que el telèfon. Se te dicu cosa allà. Veint, veint cu dos, deixa No sé. Está sonando algo. Está bueno, sonando voy a, a pillar la llama a veure qui és. <risa> el budista. Sorpresa. Bai. Caigó sin cirquiada. Che. Sure fa de riego berko du. <risas> Beti bete. Jaio arte irterapia. Bai, zeinda. Bai, kacho, ze limpio irterapia aldan. Bai, nei baldaikunge hiri kontu dari da. Nor nor Eh, bai, bai, co cobertura charra duzu, eh? O sea, gaizke intuten. Da... <laughs> un reverb, un reverb. <laughs> Bueno, comprueba todo eso en Bezela y ratia Asken Tecnología Asken <risas> Tecnología <risas> Es de aquí su urteco tecnología mañana Asken Askena Geyos de Tuegui Para la espada Bueno, ba, hori, ba, nahi bat duzue nahi deitu, nahi duzue parte hartu, nahi duzue torri, hemen gaude, irikio dago irratxa izango du, hoi e, da gure azmoa, e, parte hartzaile izatea, eta, bueno, guk e, bus, e, etxean bezala iseriko geha hemen, e, parte katzea gure gure keskak ere, ez? Porque hoi sortu da ere nola baita. Eh, va ba, bueno, e, e, gelditzen geha etxean edo auzoan edo eta gure artean konbetatzen gauzak eta egiten dugun gauzak baina goi zabaldu ere eta nolabait ahotsa man beste aukerari, ez Eta bueno, pues dugu du a tal bai internazionalista, bai ana no la, es da quien no la ditu yo hombre a tal Barkatu ana, duten ahí <risa> Jaso Haso des baina bueno, orduzu. Bueno, gure kideekia dira muitzen. No la no la sang. Igual ekiko dugu ere beste musika atala ere, grafología con Ana. Oria, oria. baina tofatu dago. <risa> Ez es que ni betarro eko jarri behar ditu, bestala de ikusten ja letra txikilla ta Eta bueno, eze... Bueno, aurkez egin ondoren, gure... Gure arrano venezuelatikan David, badakigu gero bere kronika jarriko dugu. Osa, así para empezar, ya... Parte hartzen baduzue gure erratxa joan... Ba, a viejar por el mundo, que da gusto. <risa> Da, zintzirik egon da programai kabere txena o sea, Leheneko programako ya orain dugu, ben estrenakko bidea, bidea Bueno Gaur ere dugu e, izango dugul karrizketa e, Kaleko afari solidarioen pide batekin Egon dukea gu ardian, gaure gu Oso interesgarria oso eh aurkez edabideak aurkezutzen duten zara ta sa parte eh pizkate zagutzeko zeintzan, zeintzan dinamika nola sortu zen eh nola bizi zuten beraiek e, sortu zan gatazka guztihoi zehasmoda gaten etorkizunerako eh guztihoi oso interesgarria gero izango dugu E, gure egidearen kronika benen zelatikan, ospatzen ari da guain e, ospatu dute ja e, internazional antifasistan zorreran haidia, eta izan dia horre eragile sozialen e, topagune bat, mundu osokoak eta handi ere kronika jasoko dugu eta Eta dero, ba, ez dakit. Eta dero, ba, aitzen, godo. E, aitzen dugunaz, ere, gure itzaigun iruditzen zaigun, o ez zaigun iruditzen. Musika ere, jarriko dugu tartean, bai, bai, bai. bai ez aspertzeko jendea. Baina, bueno, aspertzeko ez, gure hau esprezioxoakin. <laughs> Bateze. <laughs> bueno, igual jartzen dugu tartetxo bat, musika bat, edo Nik, a ber, nik lehenu, komentatu genuen, esakit, nik ez nahi zoso... Gali zieraz botatzen dio musika eta baina, bueno, dakagun taldean, sortu, sortu dugun beste talde, baina izan behar duk, telegramen e, aipatzeko, bueno, e, kompartekatzeko aldapaze irratxa joaren albisteak eta, eta zuek bileok, baina... Zantzaretei, benito ler txundiren, goa tozatena, hontan, honetan, ba, bere azken dizka, edo lakoa, ez du erretiratu gala. Erretiratu da, erretiratu da. Bai, erretu, bai, araik. Erret. Iruro gai urteta bero. Bai, izan euskal kulturan erreferente eh, bat, izan dekena mm -hmm. aspaldianik musika egiten eh, mm -hmm. eta hm trajectorio sosa balizantiken en <coughs> kantautore bat esango genike. en mm -hmm. gai desberrienak mm -hmm. eh, landu dizkikena eta hm <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> etapa baten azera izan litekeena izan litekeena en frankismoaren azken garaietan hasioan pertsona batek kantautore bezala lana egiten eta en Frankizmaren amairatik gaur egungo egoerar arte jardun diken bat, orduan nahiko pertsonaje en, en, en, pekuliarra edo erreferentia izan dekena eta gai asko tratatu izan dekikena en, bere kantutan, eta gai oso zakonak lan izan dekikena eta irutu zeiguk Baina, gutxe inozai pamena inbertzata Bai, hori. Ja, ja, ni burruengel ditzen zai, ni benituletsundi, bueno, beti intzundedo la modu, bueno, folklorikoa edo ez, baina ez dakit, eh, o ni ke ez benetan eta ez dakit ni ez zakoa ni 47 urte azkar, eh, honek 60 urte azke kantatzen, eh, neltzako benitoren kantak izan dituan, eh, aur kantak. Iaia. Yeah, yeah. Bai, noretzako izan da itza hori kantak eta kotxean kasetean entzun dago kantak. Bai, eh. Bai, ta gero aitzenbak eh un aitzenbak tipoa politika zitzen egiten eh, nahiko polemikoa eh, polemiko izan daiteke. Bai, nahiko politiko izan ditzeke, izan daiteke. Bali dena zer eh, tipoan ni horratzunez elkarrizketa bat in, in ziotena, eta argi esaten zuen e, Euskal Herria ez da Espainiar legedian sartzen Euskal Herria e, elguru baldimagakazu, Espainiar legedia urratu behar duzu, nahi eta nahi ez Horrakoak esaten zituen, da, galo, e, horren argi ya, e, politikoak horregun ez dute esaten <laughs> Olako persona batetik anaitzea, horren erreferentea horren e, transversala Euskaldunen artean Ah, eh algo de impacto ha izan zuen bere garaian bai bai en justice de que la, eh, que en reflexio en Beste marko bat en, planteatu behar diaguna Gure adekena ez dizk gaule kanpoko erreferenteak hartu behar gauza gehitzeko herri hontan nahiko erreferente dauz gauleako ugureak gehitzeko Kanpoko gauza kopiatu beharrak ez dizk gaule giren bat txarrak dituken gauza Kopiatu beharrak ez dizk gaule Nahiko, nahiko gauza bat zeuzke hau kanpotik hanet horri ditukenak en, estituakak egokiak eta hoe kopiatzen alde baneski hau eh adibidezela hartuta gaizki kalintzak e venido beak eh, musika eh, modernoaz takar iritzia eh leko kontundente kontundente <supra> bai bapeko sarrera wentzuko aldean <tusurra> baloke adem, adem, sarrera eh? wentzuko aldean baloke ba eta ondoren bonito bai, bai. iritziteko aldean baldin baña bai, bai, endigo bai. la serreta danegoan espero de vosets baina eh por los itchiri que rotida y por esauriro Bego bat salvo gaituk. Baino bai. Bueno. Bueno, ez, eh, bueno, a besti, bat hartzea. Eh dugu, pues eh sa, si, no las ansas, sí, egokia. Baina oso egokia de. O sea, ukera ekne mere hartu tengaitukan. Sí, bituta. Vale, vale. Pues jartzen dugu sazintzen aktuala gure, gure lehenengo abestia gure lehenengo irratxa joan da, e, et, berri berri abestia bueno, gu, gu bai gu. eta bueno, tarte txobaldartuko dugu haize ba, bueno, hartzeko pixkat eta eta bueno, jarraitzeko irratxa joan e, abertu patxetu da <risa> Ostea, que, eh? bueno Milatzen Gat, dagoen mitartan, beste jarriko dago Teknikoak te, ezagat, persia Ostea, ne, ezkemen eh? es, gartzen da eh, Bide galduak bai, bide, Beste, beste bide, bide bide bat gorten dago Baina, bueno Telegram irikideak ez Bai, baina, bueno j, Jarriko dugu hau eta gero bestia, ez Zut dugu, ze Bueno, bide galduak Nola bai, ostea Justo a propósito, porque Galdudú ha vestido a vestido. <risa> Se <risa> ha <risa> sido intelectual la vida Galdú. <risa> <Bueno. risa> Orche Dúa, vida Galdú. Gure Benito. Gau gazteok gaur gabiltza, mundu galdu honetan. Gerra bat barruan degulan, zerregin jakin gabe. Kura soen mundu alrebe zau, ez dugu bonartzen. Izaten, soen xau, Diruaren en morroi satan era kuçidi gutu guraso en mundu alrebesau ezdu gonarcen diuar en morroi satan era kuçidi gutu den kalduan utzigaitu argirik gabeko bideak etorkizunik ez du bizi modula saibate gatik idealak kaldu bizitzaren gauze derrenak Igute zapaldu Bizi modula saibate Idealak kaldu Bizitzaren gauze terrenak Tizkigute zapaldu Zona carcela daude beren erriaga ti jainkoak beharko lagundu gukastu bai ditugu maitasunitza egin tuskesan bainan gaur rezindun urre bide gartu kalte hauek karridu. Maitasunitzak nahi nituzkesan, hainan gaur ezindut. Gure bide kalduak, kalte hauek karridu. Bueno, pues Orsego ngure Benito, bide galdua, gube, guk esperu dugu el galtzea bidea eta jarraitza erratsaio berriarekin, Aldapace, Aldapace. Aldapace, zergaitik da Aldapace. Galdera egokia. Galderaz, ni... bueno, ni, o sea, osopolita niretzako osopolita izan zan, Justo sortu genuen ean... Zugu atzen zera, ez? Baik, <tos> baik, <tos> baik, e, baiz. Esto son los liaos. Nien <laughs> ez gugara tzen. Osa, hau sortu zen. Beste liante hauek garagardo festabatera juntzera. Ala bergako garagardo festatara. Festata, Oia, hipato aldo gure. Ikusi, ikusi nitu horreko egunean izate izan zen, eh, portzirto eh, programa dago zintzilik, eh? <laughs> punto. Ya ya, ya Pero, daukagu. claro. Da, no lo cago. Daukago, honek gogoratzen dituen argaztea handeko bezala, en, beste proiektu baterako, eh galdeteziatenean ze se parte zerkaitikan parte hartzen un proiektu hartan esan nun. Teléfono zeitu jate, esan dia, esan det eh parte hartia proiektuetan estrategikoa dela, pues ta esa bariza bai. A, Ardapateko irratxean parte hartze berdin izante. izante. Irratxea iba dago. Ardapate, eh, parte hartu behar da. Bai, bueno, beh, Artu behar da esante Entre es kodillo ira. y kodillo. Punto. Punto. Bueno, ba. ba. Eta, eza, eza, eza. Erdian, erdian eta a, a, korronteak ere manau. Baina, bueno. Ahoi kasi bardu, eh? Ni emendik abrera izango nahi, zer duna gaizkentzuten bada. Oida. Ekizango da, eh? burrengo programetako soinio teknikaria Atzeko, Atse, irrataren atzeko botoi uh, ukitzen dituena Bueno, itxeketeko itxe ere... Eh... Bai, nosoen kabeherrezko bat duen bada Horbilo, <laughs> horbilo Bai, bai, bai, bai, bai, horrein bai, ondo bai, bai, bai. Bueno, baina ni kuriosu... Eh, eh, eh, a ber, eh, Aitorrek norbai eh, komentatu... Osa, komentatu da izan dago eta ez daki zer Bueno, claro, ba, historia polita izan Sansan porque Aldapace, o oso berexiada ez funkaizke da holako. Bere, Horian, berexiada seren ce hori ez daula euskera sexistitzen eta eta euskara zen ce ze Aldapa. Baitare, se Aldap. Se Aldapa de os, Aldapa es sentsua se alapa oie da pues hoy umea hecho gaur egun hitz egiten duten bezala e, nago gose eh oie umea e, ume bat zogaitz mailtoso zo, e, euskera eh sintaxia dute erdara izango balitz ezena bueno, bai, oi... nago nago gose bai oie <laughs> ai bai Hoi askoi, bai, hoi nabaritzen da, bai, ni galizieraz eren nabaritzen da, jude, gainean atzoa dibedeze, nengoen aurre liburu bat irakurtzen galizieraz, eta ni irakurtzerakoan eskateratzen zaitan, nik nik neunola itxekiten duen. Osa, ez liburuan itxekiten duen bezala, porque naiko, osa, iztulpenan nabaritzen zantzala del inglés dal kasteiano i dal gallego. Osa, ez zan galizieraz zuzendua, encendu, o sea, está Navaritzan San Pilar tanik. Ostia. Pero <risa> no, no la de Montre, no no er du, o sea, itzulpenak ere, o sea, bueno, itzulpena mundu bada, eh. Bueno, gauza o hemen gaude gienok, eh gastañoko aldapan edo alpa zen señalean señalean jartzen du. Bi zigarena. Biz, Bai, baina, horting, bueno, C hori ere beresia da, zeren horting. C euskara ez da esistitzen, eta, hoiz ezan nahi du, aldapa hori ez dala esistitzen, estraterreztere gehala. Biskaden Ez? Ba, ba, bueno, bitxik ere hori ez dakit, eta horregatik, e, ba, izen hori aukera dueko enun, porque justo, ez dakit, zu. zuen, ba, ba marri, nahi dugun inpronta in bat emanei ratxa joari, ez? Baina urtzik esaten arira ere gaur, hemen gauden lauak, batezik beste irbok, gazteniako aldapaze horretakoa gara baina hor Bueno, hagu ja... Eh... <laughs> bueno, laugarren hagu gertu dago egin eh, hauetako eta aldapazera garturazan duzak Adoptatua, nire ni ni zela <laughs> En, aldapazen nik esakuen duke dara kontraizioak e, azalera txenditun esamotde bat edo kale bat bere izatean bertan dara en Azkenean aldapazeedak kale batik jarritako izena edo batei izenak e, jarri behar izana en, jendeak topatzeturako nuntsegon eta jendeak galtzen ez nahi bintzat hori esan diate eta aldapak Ordenatu behar txildetako, hoi gehiago hojakingo dezute, baina... Ni ez bentsa, ni, ni, ni au, adoptatu dela ez. Baina, burtua. Zergatiaz, zergatiaz. Zergatiaz, zergatiaz. Azapa A, B, C, D. Egia da... Auzoa txikiagoa zen nean, no? zen dena gaztaño. Eta hainbat... Ba, zenbaki gutxi zelden. Etxeak egiten joan direnean, ja, zenbakiak handitzen joan dira eta joan direa eraikitzen hau ditugun lau aldaparen inguruan, eta gerora, ulertzen dut, aldapen izena jarri dela. Ez di, hau ausa zu guztia, hau zuak ez dakak kalderik, kalder guztiak aztaño da. Orduan pixkat ubikatzeko edo ez, hori erabakezuna ez di, buelta gari eman. Jarrizuen Aldapa, ah, Aldapa B, Aldapa, sé, pero C Aldapa. A aldapa. aldapa. Igual Eta da aldapa, Benito de. que esa haciendo un mes en gaudelako Aldapei izenak jarri beharra egontzala. baina Aldap, izen horiek ofizialak ez dira inondiginoa. O sea, jaleen izenetan behitzen badezugu e, aldapaui egiztia esistitzen ez, Kalea da gaztaino Gaztaino guztian kalea da gaztaino mm. bueno, Baina guri baliegarra izan da, hori banatzeko eta jakiteko saldapakoa zean ba, Beste mundu bat sortzen da gaztaino bueno, Igual gaztaino tarra gaztaino tarra bezala, ekizan daitekela o sea, Bantarra <laughs> Bueno, ¿Te hiciste guste alguien en el castaño en el mando bueno, eh, cuando yo te vi nacer, <risa> porque bueno, ahí ya la he chiquitén, mañana, mutí con un chiquitátic, cuando era un pequeñín, se está poniendo colorado. <risa> Menos mal, eso es de la, eso es de la hiciste en Bueno, está, sube ahí tarde, o sea... Gero, hau, bo, bueno, la e, cual, hau pues bueno, eh gurtzi ez handu bezala, pues adotatua gehela e, gore gustileekin eta eta bueno, hartzen dugu ere e, gastañutarra ez da bakarrik gastañen bezien, haio ganan, haio de nada, ba, bueno, hoy da osoan ere e, dakagun historiare da movida, o ez da Bai, fiziko bat baizik eta ere aktitudea bai, edo bueno, Bain, gauza bai, gehiago Baina bai, izatez... Bir botarrak <laughs> <logunekua> <laughs> bai, no ez dela, nahi dugunekua jaiotzen gairea Iza ez hau zoko, asko ere kanpo dira Kanpo tarrak esan nahi dut, Kastainoan ez jaiotakoak edo en Euskal Herrian bertan ez jaiotakoak, ere? Baina... Orokorrean, eta guztian bezala ez, eh? agian, ziren nire aitona bertan adidez ezen, ezen euskalduna Bueno, baina zure aitona, vamos... Bai... Hortxe egongo da entzuten guri, eh? Jaiotez, esan egin Dik esan guluke... Gaztañoko bideo zonkrazia dala en... Nei ilu itxezait e, Euskal Herriak izan beharko luken Itezen graziaren e, islada dela Gaztaino Besoak irekita daude Kanpotik edort, edortzean edo zeñi, eta ilu itxezait izan Gaztaino Tarra dela Ni kanpotik gantzik guztien dut Paina Gaztaino Tarra izan nahi duen edonor Dala euskalduna izan behar du bezala euskadu nahi izan nahi dun edonor, berdin du du didatorren berdin duoa da nu jaiootakoa horrek berdin du. Ni hori dela ikusi dena gaztaon ezautudan errealiidaan inguruan dala. Pezuak irekitako gizarte bat gen dolte bat, eta gaztainotarrra da gaztainotarrra izan nahi dun edonorra. Horla ikusi da nik bentzat, eta nahi irutxe ez hori extrapolablea izan behar kolokela eh? Euskaldunan definiziora nik uste dudan bezala Nera bueno, efekzioa kanpotik an behiratuta Bueno, nik hori erabata doz nago zurekin, osea nik eh... Bueno, a ber, jendeari esplikatzeko, a ber, eh, lehen nago erratxaioa da, egiala baina ez da bakarri Gastainotik baizik eta Gastainotik nola esaten dugun ere Gaztainotik mundura, mundutik gaztainora Oza, hoi da irratxaioen asmoa Baina, bueno, kokatzeko nundi gatoz eta zergatik gaude hemen Eta, bueno, hondo da aipatzea Aiken aipatzen eta nik erabatadoz nago esabikin Eta nik jasunun, erre, e, arrera hori etorri nintzenean ean lehenengo alditik, oza izango baniz bezala jaio eta hemen e, hau zuan, eta, eta bueno, sortu den kolektiboa edo... Baina, bueno, kolektibori bat zegoen atxean, adibidez, eki epatu bere aitona, ezagutu benun, eta, bueno, horti gatoz, ez Nola da hori izango gara izango gara? Iza, izan zirelako gara, izan gara, gara, gara, gara zirelako izango gara izango gara. Da. Ba, hori bus, nahiko, eh, nahiko da esaldi hori gaztaino naiko naiko bar natural eta eta bihurtzen da gauzatzen da ez sí. esalde hori Seen Google geala hemen irretsa jobal egiten baina besteok landatu dutela eta Google ge mantentzen hasi e, hori Eta espero dugun ere hasi ba, hori besteok mantentzea ez etorte direnak. Bai eta jota munduaren bizikak totalitarismo gehiago dagoen eta xenofobia alde ezberdinetako xenofobia eta kanpotarrekiko engaskikusi gehiago dagoen mundu batean bizikera hemen bertan baita hori zen sortu ere horien egin dena kanpoko jendeak jende hori atzor arte, migrante gutxagin e, edo bai bai eta en, askotan haztu duguna ikizan degena, askotan haztu duguna gu izan gara kanpora jun behar izan dugun herrialde bai, alde bat en, e, gizarte bat emigrate behar izan duguna eta bai. m, hemen bizitzeko etxeguna eta en, o, atzor arte e, eh garren mende bukaeran jartzen baiz hiru gerra zibil ta gero e, Euskal Herriagoan eh pobretan pobreena eta eh aluana eh isaitegoan eh hamendikan eh zan hamendikan aldeitea eta hori oso azkar hasi du diagu gizarte oso oso azkar hasi du diagu gizarte Enundi kan gato zen, en, eta enbateik eh, gaur egun, ba, opoeratuazunean edo bine bai, horri hondi batean, eh, estado garantista batean edo bere kontraizioak batera, baino bizi gaitu genean. Arian hau e, da puntu gaurko elkarrizketa orkesteko. Xenofobiaz eh, ari garela, eh, bai jendea astu ba, egiten nek osorazkarren ba, undikan gatosen iragan arte se izan deken kanpoa ja, jundekin jendea se izan eta hemen e, zer... en cortazagarela gaur e, bertan egon gea e, galeko afari solidarioen kide batekin e, justu atzean dagoena e, da utraskuindarren partetik egondan eh, kampaina bat, eh, kriminalizatzeko, eh, bueno, eh, denokaitu dugu, egondan eh, gatazka, zarata... eta hagian, eh, garaia da, berailei aitzeko edabideak esaten dutena baina berailei lehenenko persona gaitzeko. Beraz, nahi zanezkeo? Jartzen dugu igual, ja Zubzanean. Bai, porque, a, a ver, daramago kasi ordu bal, ya. Ja. Horregatik, Orre, oi, horru e, joribitzela initzan. Eh, eh, Zue pentsatzen dute, que nola beteko genu, oi, oi, sea, bi ordu beteko dugu errex. Bueno, egia Keta, da ere, ogoi minuto, angala marchan jartzen dugu. Oi, oi, <laughs> oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Piloto nero siberba diguteo. Ezki goaz. Bai, ozki, oz. bai suspenso, <laughs> beste di. Na, baina, ez gea, intro honetan ez dugu, hasta gure, gure artean ez da bai datu, porque daude la munduan gauza pilloa, o sea, oza, genon asmoa itxikiteko, bai, gaur egungo gertatzen da, bai, Palestina, bai, Libanon, bai... Denbora, denbora, denbora, sorritxar ez, oindikane, eh, horietazitze egiteko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dakagun kago ere, oza, gertu dalkagu eta bueno, eh la cago en el carrisketabal grabatua ba eh Kaseko bai, kilowattekin, e, oira. Eh gaur guerdian grabatuta, eh Groseko Marruman osaintelgarrian, ikusten utz. Osaintelgarria berai eitzea zuzenean hainbeste zara eta eta egondan gai baten inguruan e, lehenengo persona gaitzea bai, Eta, bueno, baliagarri izan da, a, haber ikasten dugulako eta, bueno, ezkartasun puntxu batakala eta gauria. hemen gertu dagoen Donosti aldean eta ari diren eta eta zorionez dago la jendea implikatzen dela Bueno, jajarraigo dugu, porque... Digo mm. ustedes, a Mavi, baino en veranduago bukatuko dugula... No. ...el ritmo nekin... Marcha, marcha bonita, bueno, ara duga el carrizketak, ta... eta... Eh, ...berroita dos minutu dira, osea, que lazai... ...el carrizketa da, ola programatua... ...o sea, ola iran dugu, baina... ...espero dugu denogu ikaste hartaz. Blam, blam, blam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 Da, groseko marrumban nago, e, nagozenkin, eta lepo aferri solidarioen kide batekin, e, azkeneko gula da. Zara eta... izkada dut zero. Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... perki bete ukhistu pasaren aste yeah. boruan bete ziran 4 urte eh kimihonekin eh bimeonia, eh, si mangeniola, da guk esaten dugu eh osea, batetik eh kasualidade o kausalidade batetik supusala. Kezu kez eh, figura da orain dela 4 urte, hemen do neski kanpokaldean esango tegu berro Taburu Ozoan eh hori zer nu dela horretan eh, Da, mar, iru, bat bat, bizi. No, bizi ziren eta ikamariko gibertasun txiki. Ise ziren balizak. Retamaia bisituan eta eh zorregudala de negarren eh operazio murrialdia eta esa jaia eta eta kanak baina ia, ia, ia gehiena botatzen, erekin horretatik. Eta eh o sea, pues eh Asaroko batean hiru lagun jotzen ari ginola, horrela sartik gaiagu aterasan Esa un poco de salón joa, fíjate, se ha tenido plaza Berrico, por ejemplo, para la sala de viada, Constitución de la plaza, se ha tenido en ori, es, y ahora va a dar audeo sear, y ahora lo dicen es, ya, ori baino la nama, de no giguita, se edo, se ha atendido en el banco tan, edo, le, le, le, no escuchas en el automático tan, que no lleguiste con la batalla. Bueno, pues sí, pues va aquí. Se la sala de de cavernas, de terraza, con sumo, sea, movimiento, ondico distopía, y a contraste, Igual veste buena batalla, o veste de igual, eso, comentario, ¿alguien ganó un poco la guiña? ¿Ves? A ver cerca en algún detalle, ¿verdad? ¿Y el lagún, el río Bakaik sorta se, Satan la la gundia se supera. Resunistas Si no traes algo caliente, seguramente no lo agradecerás. Herrero. Ordu geratu ginean, utzengo goizean, ba kafea edo edo, eh, lami goberela. Zera tratuzan, no honetan, ba chokoneta garri mantendu barra, herrialdea, askiera bada. Ordu mañika goize pasatzen dira eta haut de choriedad este se abata, luego le han dado enasco, en aras allí de industria va hori, por el servicio de ni urte tan rekalde taberna, ba san taberna referentziala eta ba ez saltiko gutxi hartzea zure kontsientzia dutaia ezala, ba hori. eta aldi berean, aldi berean ba platsan hasi eh copache, ba aldesarriko beseri zi laguna, ba norbera banaka ba iguale e, o fin de quekoak ezarteu madalena batzu, besteke zerago matek esnea ez ta ezakitze beste batek sopa bat. Eta hola, hola, modu naturera, e, ale bat egin, re, rekaletik egin horritakon jendeak, egin, beste izi laguna, eta gau antolatu beharra dago. Esan beharra dagoa, hasi dienela, bos pasei lagunekin. Bos pasei, behiena zean e, Sahara-Zalekoak, oza, Senegal, Mali, Boliposta, eta hola. Eta oso gertuko gauza zen. Oza, egun e, e, bezagutzen genitu nahien izena, iaiaien bizitzak, denbora amaten genuen nahiekin hitz egiten, ez? E, eta hori, pixkanaka, pixkanaka bai, volumen 3 taldea, haizan juzan, baina e, Erabintza egena, hasi zan, eros e, bueno, e, eta hau diago izatzen ez Eta horre, hori ditxe ginean, behizan bezala 2008ko azaruan hasita Ba 2008ko bateko gauta berrian, baina egitean egual eta hori tamar laguna Orduan, uazieletik hau esan genuen, uazieletik hau esan genuen, uazien zego gila za au e, instituzioen e, ingisuna dela eta ba guk eingo genula eh bueno, e, otorgo e, hie baina e, liberear eh salatue e, e, za multiteriori bai. Ezkutzita instituzioen eh e, atletik ez segorabeten jarraitu esio sebarkota gion eh bueno, ba, xiako eh herriari edo bibitarriei eta Horrela, e, 2008 bateko ustaian, erdiako hau zuan, asistidan, apariak batean. Eta zehia bete sortiak eberan dugu 2003, e, amaratik. Ego, horrein dela lagurte, bost lagunekin e, partezarreko plaza horrein, asistanekin minori, bilakatura e, elkartasun arika eta herraldoi baten, nun, iru hau zuetan partezarra bataz beste azbeste, berrunda berroita marre otorru inguru bait nahi zumula. Esanarra dago gu eh, Kaleko Far Solidariad kas. Ez ala elkarte erregistratu bat eta hau da, eh aukera bat eh kontzientea eh bakigu eh erregistratua izizateak eh juri eh bugatzen gaitula, esker hir laguntzak eh jasotzerako orduan, elbusto banco da hartu ezbazara eh, eh, elkarte eh, el legal bat, nolabaita esateko ez baina gure, gure, gure erabakia ez uzen ere eta desagertzeko eluruarekin jai ogin jala gure zea luxatu nahi bai, orduan hori, eh, esamezela eh, iru gauzotan, berrunda berruita mar zea, eh, pertsonari eh, nadi, ematen diogu Eso es lo que hago Inolaco, la escritura propia, que Soriones, va a decir, para que asuntan, marruma el cartel, espacios, justo en ello, se ha de, de aquí a la tarde. Pero, amarran, va a decir tijunqui, tijunqui, tijunqui, tijunqui el cartel, que es espacio, justo en ello, la que se ha recolzado el cartel, justo Gure aspeditura nagusia da, gure etxeko zukaldeak, gure etxeko lapikoak, gure etxetako erkarrituak gauzagarraia e, atzeko eta gure diluan. Eta e, e, dies, ni ama ostetik behin zukaldeatzen dut, nire ikan deortan paparia e, prestatzeko erotik e, e, erabiltzen duan dilua, eta dut txiko ikatzen da. Or, Egia da bai, bai e, doitza anonimoak, baina geien tiro horren zertifika handiena erabiltzen dugu. Susen ere, laterra, kedalon zi, eta iraipate egiteko bate hilean 1400 euro, 1400 da kalkulatu euroko 1400 € gasto dau. Hileroi. Soilik 3 eta tan, eh, lengaiak, Janaria ta alde batera utzita. Bueno, e esamara e -esa guk, erdene esametzela, guk, hau e egiten degula arduragatik gatik e, Udaletxarekin lagurte hauetan bostpazei bilera hain ditugu Haie, ba, ba tsa, gure ekin miraren jakitun ja, dut ikatzen dute, zate dute beraik ez dutela, edut dute beraie biletzen dutela arreta integrala, haien dut zetan, integrala Guk ikusten deguna, gukia, sartu gabe, ja Aterte platzen, eh, gabezian, eh, beste balea bidean gabezien, bu, uh, helikoa erduran gure kompromesua da, otor belo bero bat pernatzea eh, pertsonea dientako. Noregun, udalak eskaintzen duna, hau da, iruro gehieta bost, iruro bale? Bos, iruro gehieta bost, bale? Arraigo delakori demostratu ba duten eh, pertsonea etxana, bai? Astean ben, ez tia, elkarte eh, el bat, Banatzen du, du berrogei poltsa, berrogei poltsa, bale? Janari poltsa, ezeko ez lakoak, ah, eh? janari poltsa Eta leno gurutzen gorriak e, gozariak banatzen zuzun, banatzen zuzun Bueno, beha, ohen dela, hilabete, e, eusko jablaritzan, eta beste, eta beste instituzioak egindako Zenbaketan, zenbakatea batean, donostin, donostin, laren damalau pertsona Zalegoran bizitzela, arretzan bat ikut gehiago diela zan ere, eh, segurtasun segurtazun, gaitxona guetaparen, segurtazun eh, eh, arazau dut dala eta izku dero zetatokik izkutua agotan. Baina, bistan, lareuna Matematikak, bila, dira, ez? Eh? Osa, ze balea bideak eskentzen dira, izkutu ez eta, baina nintzikoa, ba, e, kasundan, erritarron izku e, gara. Gala, atera desu me ha dado eh que lo que me que de resistencia. Hay que ver el concepto, personaje esa que toda igual al llegar al final total. Van a haber eh referente de semana 7, no, que llevas entonces. Es que eh uler podemos llamarlo eh ulergaita es fuerte señalada. Eh vaya eh hala ola segudala jakituna gure ekimena berriz badaki ez ikula eh explicarseko nei kori eh, eta hemen normalean apotikan pertsona detectatzen denean egin eh, barru leengo gauza esmus delako horra tesuta servicios municipales de urgencias sociales or izan ama eh hitzugarra esaten dituena eh, eh, eh pasatzea eh, exa, bat eh, o Ribat o Ciabatet o Tximijarri Batonomia pero en realidad iruke arraigón elakori demostrasio iruke que de la nada más siflar eh tanta iruza Urikatutai eh hola vive así pure así asígan escuela público bateti eh asían en el carneti que Tiempo, de, y daza dizer generated.. Vega para le金", Unaisty que v beholdas y hay horas entre las familias Se dice que te destruye y tienes planes de pie Ura estudiantiles daando E de entonces por tu cual es como oblig solemnemente Y luego la gente tiene porque primera vez Esa y de la familia anetsadea ez zakagun esitiko baño bizak akaldebait za behu jukaitse onea onea donea gehia izango dituz eh aurrekoan urrian zakatzen zen bikpikaxu bi famili honeekin baina justu gatu izan oso guraldi txarreko dagoa ukasuneko baientzia ta baien eh zer dagoa eh talean garo ez que ganbait. Pues aquel la he osate, 80, unia fisonda ta en este ha da e un poco a la swaga, araido partel. Ahí importa la seguridad, ahí se tean. Oira, ahí su CNB. Sobre ido urte. Chatana mere. Eh? Bai, bai, bai. Eta, a ver, uraga ja kit, eta leme ipatsuet, eh. Eh, 11, bueno, eh, 6 billera segundo en titulal, askenekoa eimenun, eh, bueno, bere ipatsune ta taska eh, bueno, en Carrer d'H en Arrida Soto tako, otra una Arrida, eh, da, autojuistifikazio. Ahien esanetan, hori, benen esanetan, arreta integrala, eta, pera, ahien, nunbait esatute, donostiari <gülüyor> dagoztion txiroak ardatzen ditula. Baila, gutxi gora bera, e, izkera horrekin, e, gehiago esango izut, e, e, donostiaguek ezin dira, hori, e, e, ezin dugu garabagaiu bat, erterama, baina, baina, gure guri esan dugu e, izate servizu eta zerrendugarregula gastu eta indertzioren artean zer da bat eta zer da gastuak eta haien haien eskeman gende e, gola sakalegoen dago ingeneri jaten matea gastua da indertzioak ordain hori ba gantzaro diru da hori da haien haien filosofia eta desuego ez utela ez utela gure gure berdua parteitzen doski baitago ukere udakigu gure gurea ezela bentiko Se lo decía, me habéis bat, hiciste eh, co, eh, institución joca era. Urtero, urtero, urtero, garayonetan, ahorrego a estean, isansan. Ateratzen da, comuniak que iba diario vasco, noticias de Kipuzkoa, urli reportaje bat, urli al de Osokoa, el ayuntamiento de San Sebastián, activa ba el albergue de invierno. No, no, eh, joder, titularra, es, eh? urli titularra, Joder, zeta, se, ze, se, ze, centas quejatzen dira. Jo, hijo de Dios, agora hartuta, papa. Hacis un diasco udan. Sema gauetan eh eh za prestatua 100, 100 e, plaza preste, ja ditun. E, eraikin bat, hacisu sema gauetan. Por Carrilleraren eta Urdarriaren 20an. Hacisu se se dela gortabe. Txam, txam, txam, hain zuzera. Ez baro ez daut zekorpa. Aizu zer berea, ez gara, eta hauek... Eta txiste, ematen du txiste txar Nunbait, aurreko neguan, bakarrikan bigau haietan... Ez eh, duzera, ez duzera. Aizu zer berea. Atzoko berria da, eta e, arartekoak e, eskatu dula. E, arar, arartekoak eskatu dio udalari, EAJPSE gobernua salto horretik, odonen garaietik gero jokarmoan, EHBilu gobernunean izan, mantendu izan, protokoloa izan, negu quatertea, azarotik marchora zabaitzen zela, bi-gradu egin edo hamalao-gradu egin. E, o sea, EAJPSE goberneta hori izanen, asiziran buruzketa verdad, eta karrizuren eh sarrizuren protocoloa, espera. Isoske arriskua emeten esa isoske arriskua da guenean. O sea, hemen egonde gaitezke 3 gradutara segurugaro dise segurako eta, baina lo hiteko bai zu. O sea, ese ago gelatuko. Igual un eh pasa de sus bukatu nai handa se bukatu. Chantuna ate eta batan aiet aurreko urrira helao konta, nazka paska pasatze batzu, kontaxpena tira txortzeta, fundazioa abitagarri es está. uh -huh. e, claro, e, eh estázo en mutu tipo. Eh, Baina, henbican, henbican, ya, eh, bueno, Google, Google, inhabño, <t <t <California> Baina, a ver, eh, ya me ha claro, eh Iritsi Publikoarentzak eh movida une, supuse que se la cubrirían el Ertzaintza, movida. Baña culen, dikan, le dikan ya bueno, gu baño voluntario baño, voluntario gorai udaberrikan edo I, bai, udaberrikanola hasi e, asíciran hainbat eraso peiratzen. Zenbat hauek alego eran, alegoan dauden pertsona hauek, ba baksub eh kantintendentan sidirat eta hauek asi sidiran eh bataitean faxisten erasoak dairatzen. E, Osotiko e, erasoa fisikoa eh fisikoak e, baino eh haien dendak eh eta hola, kasuren batean eh bai Ema, em, em, Eman zan kasurien bat, doio lau zoan pertsona bat e, lokal okupatu batean bizi gana e, Juntzenan, komerzio batetara diruarekin ez? Agur erozen pertsona betela, bere erozketa ere, duko egin zioten eta gota egin zuten Goro gortuitzean hau e, zuten Aldako kapitula gondia, gero bat igu egon ziala trintxerpeko tzea Errerako e, bestekatazka bat, hor e, Auezan hasi historiau kriminaltasio kampaña izan hasi egin san elkarretaratze horrekin eh osea eh lehendikan eh, gertara batzuk eh iskutuan geratu zirenak gu baloratzen ari ginean es eh? nor publiko aginen es importantean importante ana migratu hauen sigurtasuna eh, eta eh, ezan identifikatu nahi, eta daien eh pordelekuak eh, etaien Bai, gero iteko topika eta o kaniñola positibitzen mugida guzti hau eta ikusten deguna da e... oso oso oso arriskutsua eh gertatzen ari da e... dagoeneko gizarteko sea bain bar sektoretan egun inguruko sektoretan eh eh sustraitzen ari da diskurso hori, ez eh algu ke eh egin izan lehenengo elkar horretan gu banek irtsentsu zeronal eh osea e, txiki tusanor pepeko hiru sinigoitzen eh presencia de badakigu ere badakigu ere eh horretan ba Por donde tengo esto, muy rita, ¿verdad? E igual, e, se me haría muy córdala por tu diotena Pero, ¿verdad? Echandamineco comercial la puerta de Tegondi Ere, si tiene que verla, tamaña chiquita de que entiende eh? Si tiene que verla muy córdala Hori, ¿eh? Se han Se habría Eh... Ahí está aquí, ¿verdad? ¿Ves? ¿Verdad? eh, hauek, eh, eman zuten, urratx, oso, bueno, cualetrik deudua, eh, guz señalatuz, hau da, el cartasunariketa bat, burutzenarik geren pertsonak, criminalizatu nahi an, eh, ahi en el buruat, lehen dikant, osea, horri izan zan ja, bistan agerian gilatu baina ja, lehen dikant, sale sozial en bidez, denbora bat zera eh, osea, eh, afariak, akari sozialari bat de lenguitzearekin lotu bai. E, eta orrun, egun horran, egun horran, eh, sea, or Plaza Lateran Cidán, pero más en Guadalajara es que en la escuela osgalo, añecdota o contatu nai de osenguratxo kalka konfrontazioa ekitza, es, eh? ba esateu guretzako eh kontzentrazio dela hoyen aurrean eh ba genu bat, bueno, ba, gure gure espazioa babestu eta horregen. Baina baloratu benu guretzako lehentasuna sala gure, gure erabiltzaileen segurtasuna, gure erabiltze gure gure gure gehienetzako e, e, da, eguneko otordu, otordu bakarra bai, ordu, edatzen genuen ordu metez e, aurreratzea sortzitako deituta zegun elkarretaratzea sortzila horregut zitan, e, egiako espatziotik ateratzen eginean azalutzean irugnezka gazte Euskaldunak zaraustikan etorritan eta gure e, e, taldeko bigolentere aizu, hemen da konzentrazioa eta eta konzentrazioa bai, esan digute Azken boloan, e, e, hau zontan edaso machista asko logoten dira, maagre biharren atletikak. Barkatu, bai esan digute bai, e, e, hori daudela eta uru horretak e, dira e, hour, hour, bago, dutita, arta, eta dira dira dut. Deialdi, konzentrazio, hau dago, deituta, apari solidari honetan eta hau edira da, deitsaia. Hortzako, hori da, deitzako, e, zea bat, e, gauzat, gauzat, ulertzeko, noraino, eta nola nola funtzionatzen duten? E haien motivazio zen o jo ni, eta txipa, oi, oi, oi, oi o sea, egotea, e más come txipa, estaba limada, pero en egotea, pankarta pancarta berriaren atzekaldean fascista declaratua eta sensibilidad feminista daukaten ukatem pertsona. Hori da, hori da askuntua. Eta eh gero ya secuencia secuencia de hechos, Satanamesela Guozkira alian, jakin genunean, e, hortan ortan e, bat egin bazutela, gu, gu afariak, lanatzen ditugun, zera, e, tokean ardura gatik, arremaretan jarri ginean, e, zera, udaletxeko ardura dunekin, zatea, izue, hau, hau etz ez zute behar inbenduko hau lehoreak hartuko dituzu, ez zuten eser egin, ez, erdin, ez, zuten, ez erdin, utzi zuten elkarretaratze el hori egiten, esanbezala, gu ardura gatik aurre batu genuen eta legin egia da, aina pertsona guri babesea amatera eh eh ju sirena gilatu siran no, orrestabean tauri izan izan irudia eta diario basko eta barren titularra enfrentamenduak hitarrak hitarrak los buenos eh pepe eh da compañía casquego e, voluntaren zuten <totipa> Horrena izagipean, aztea ezken, hau da piegun behan dugu, eh, kon norturnidad, alehusia, itxapuziarismo, esan goden luke, azaleuzidan, udaltzainak, inyongo paperi gabe, inyongo paperi gabe, ahoz, esatea, eh, zera, eh, hurrengo bonitekan aurrera, egian, ya, esinziala azaria banatuko udalak era bakitu aurrera udalak era bakitu biartik galerazitela egin publiko atala ba iorita bueno yakin de sasue, vale? Baia hori hori ez arte porque toro fascisten sare sozialetan no españe la risi dela pol. Orrez orrez orrez komunikazioa retikan beraiek bazikiten beraiek bazikiten zerratikan ba talde fasista edo instagrameko saiorientza polizia dela polisia dela polisia informazio eske eske uh E, e, esan esa sutela gaur jakin arase diete, ja biardikan aurrera garaipen bat garanya garaiiten bai ez dago parecen besera salu suten osea con se trabacarreguin eta ja e, osea bueno vueltachsenais hasta eskaen e, gauko osea udalzainak e, aozko de becua e, osea ya e, e, tenedian gure erabiltzaileen artean banatu zituzten paper batzuk paper batzuk estan Eh, Udal, valía bideak sin txuzión asalto. ¿Va que sin txuzión a Afari Solidarioa que Tamarako Afari Solidarioa. <laughs> Udal Udal zainek. Udal zainek. Udal zainek, zainek. A ver, au, es. Bia huet bai, osea, hau saber, osea, ulertzen. Eta... Eh, Eta paperi, egu orde nun abokatu gara, egu seko, a, ber, a ber, ordenantza onena arabera e, izan ere, gu jakin badakigu, gu e, gure ekimena ez dara legala, baki gu publikoa okupatzeko e, raimena eskatu barrezula, e, janaria, egu zera, egu zera, egu zera, egu zera, baina, lagur te, gara mazki gu, erdera esaten meza, akuardo tazik jakitu usan, eta ez du ez ere oren eh hori segurtasun sí, esaren mantra horrekin eh ez dizu eta claro jarapen batean batea ah, hau da izatea ah, bai bai lo lo zenegu afariena esakik betu uno ta eh atobertan erelegun berdan zertatu zertutana segurtasuna balimada eh arasoa o arasoa E, nakako polisi mobilizatzea e, eta eta etortzea berrizait e, zerrialdetatik 100 e, nakak juligan eta juligan hoeiek alde batetik nahi dutena, osea hirian nahi dutena egia eta juligan hoeiek kontrolatzeko milaka euro, milaka euro, hori bai, hoeiek bai gure bolsikotik ordainseela. Es, no me hori bai da segurtasun arazo bat ara eta potoloa, eta potoloa Eta gaña hori, gu, afari, afariak eta eta delinkuentzia, zeuz eta afari afariak handuta e, hori aldatuko ala? Eta gertutako oinateke se ze delinkuentzia tasak dituen, ha, no hau beste kontua. Ha, ha, ha. Ha, ha. Bueno, eh, pues bueno, en beria egiten du. Oso osorek beria egiten du eh concentración duten, eh faxisten diskurso. Eskutsoa, oso ikeratu. Bai. Ba. Ah, pero kostalde Zergatik Eta erratik operazioan ditu egin Eta egiten dugu, eta eta egin, Eta egin, Eta egin, Hori zeu, falsixtek, diosu? Osa, Eta, 40 Eta, esan erratik, Eta, esan erratik, Eta, esan erratik, Eta, Elkartasunarik eta erratik, Eta, emogitzen dugu, Eta, eta araso bat ikzutuan mantendu niko luketena edo eta guk guk ikusgar ematen diogu Lotsa non Tolostin hori e, e, e, e, e, e, e, e, e, eta gero hori hori nahastuar arrazekerearekin a ber hemen denoak dakigu e, beresiki magrebiarren e, e, jarrera xenofoa gaudela ordun gu hau egia da gure e, gure erabiltzeaien e, porcentageri hondiena e, Magarriara eh Magarriar jartar dizko da. Nik gustut or, orpikan eh dijo la asunto. Me di nikustu beste hor dagoela bai taulada hemen eh inkultu politikoa edo eh, esaten dena PP-ren chat beste gar egun cerrata eskaintzeko, es be proyecto politiko esela eh o eh, sea, pues olako olako eh sea, bueno, PP eta txangoago ere bai, hor e, dago interesaman comuneo multzo bat hor dago polizien eh sea eh sindikatuagoak, inden jakitun gera, gaur egun ez bakarrikan extantzan, eh, udaltzengoetan badira eh sindikatuak sekulako mezu arrasistak zabaltzen ari direnak. Orduan, hoeiek, hoeiek hoyen oie, hoyen bai, segurtasun faltaren, o sea, e, Aliketa izan eh, e, abartea polizia sebilatzen dute. Eh, balintsagoa hau edo garibariak baino gehiago ia bilatzen dutena za da ingurune eskuinak, eskuina sebilatzen du. Ba, hor egon daiteken e, e, segurtasun faltaren egon bat, hori ampliatu eta haientzako sekatapuak giren hemen hemen behar da manodura eta gaina. Hoyek dira er, erantzuleak esa bezala, udala udalak, udalak erosi du diskutsu hori, erosi du, eta, eta e, e, irakurketa da, iritarrentzat, ezeko, e, e, iritarret konsumitzen diute, e, medio hondiak. Ah, klaro, jodekaro, ezke, behitu ze mobida gertatu zen aztelenean. Jo, behitu ze ma, lapurketa dauden e, erdiak. Eta udalak, udala behartua egon da ze, Eta hori, konzentrazio horren gondidea una de su tipo esa era era hemen hemen orenda dela, 10 15 urte baino baliabide gutxego daude eta migrazio flujoa iguale irri ditza labu eta arrena... <laughs> <un> biago, la torrena <laughs> da <laughs> eta eta es esbadia eta guke guke izan guk gure gureren lan eremua o militantzia eremua da donostiak baina edo aos jartzen dira Es? Eh, kasuntan, ertide goko eh, instituzioat edo, edo jai daukagu. Gugu beti esatemu, goitika nazita, goi goi goi goitika nazita. Badago ez, es? izazku bideen nazio harteko declaratzea unibertsala ez? Bai ez? Horre, horre, erke... bai horretika nazita. E, eusko, Europa, e, Estatu Espanjara, eusko jararitzan badago lege bat. E, e, zera, gola hartua, pepeta bosezik, alderri guztiako nartuta, nu? Ermatu barri da, oinarrizko eskubide guztiak e, gure erkidegoan. Eta berago jetxita, lundia eta dualetxan, hor badaude lege batzu. Zauet e, teorian berazitu. Gira, legea, legeatzen nari. Eta, edo, zer zer zaiten dugu, edo, hemen batuko dugu. E, e, Egu hemen alamenan, estatu frantziarrean, ari gara, e, e, zera, jendeak getizatzen, hor, mm. e, sortzenan nuen mala ostia eta e, Bueno, basterke ze horiek Ehi, horrek e, demora gultxira Eri agonde horiak ekarak Eta izango da, e, es ultraeskundarren, e, zeak e, El buruak edo indartzeko, zeak oso, oso, oso gau, zein eta saquik eh? Ane pati da zena, da mazke aplikazentak polizia, polizia, polizia, zona, area parrat paisatzen eta kasuan halego beranda este beste pisu bada, ez da ezarri, da sendo da, beregoera publiko egiten badute, gaitik auzrago daude hola no la tratatzen da Bai, oso oso oso oso complicatua. O sea, bai, bai, bai, bai, bai, bai o sea, samezela. O sea, haue, we... ha, ni causo eta esango dizut, eh? Ni ni naiz eh mi badira, beste persona batzuk badoki su esa arrasakeria, arrera okartea, hor badira persona, gurtea bai. darama ez ketena, gori. nire eh, que dicien de o astunko laburtetan, eh, bueno, pues eh, aurrez aurreko harremano horretatik. Naizke, que hemen eh es eh, kalegora horik, pronifikatzen dela. Gure kasuan, gure, gure erabitzaien e, profil nagusia dira gazteak, Kalegoeran bizi direnak, baina, kalegoran bizita ere, goizeko zeitan jikitzen dira, eta formakuntza zaiuak edut. Niki sautetuk, igeltxe ditza, iturdintza, osalaritza, pelukeria, eza e, e, modura benditu zena. Baina gero, eskat e, e, lan munduan sarbiderik. E, bizarte hontan, zona hiensako eh prozesua da labirintuo bat baina isugarria ja. eta len aipatu genuen arraigo delako delako hori oso saia nola nola nola, nola ez, zu, eh, hemen geratzeko eh, asmoa esu su tresari xa ulartzen ordun eh eta izan bezala, hauen hauen kasuan askotan Eh? Gauza batzuk hai patu, da uzaituko ke sinia desaratu, Eta gaio gure gure kasuan voluntariengun kasuane bait gauza, bueno, gauza, bera, es, gure asko sarinagoa da, gure gure etxea, gure gure babesa, gure esa eskubedak. Baina gu, gure bai seinal, baizuk bai izaten ari dira. zuzen ere, eh, etxona hauekin editendugu eh, lana, lanareskatik. Lana Oso, oso osho, complicado guapa. Eh, panorama, eh? Ja sen eh mi gratutako jese, baina mi gratut, mi gratitud, ogal e, desgloba la la gondezela egonda, mi grazia e, e, e, e, e, e, e, e, e. zagaitutuko. Ja. ez za, eh? Eta esanet, gure hegoaldea eta pureki aldea ere Siria Palestina iristen ideia eh Palestina batzuk bai bai eh Xan ideia eh, Edet, eh postul, bueno, ah, de los eh, eh, de adivés ucraniano ucranek etorritakoen alda alamanean edo comportamiento bea berea. Es, beke go go e esa, así es la guerra ucranianos y africanos, todos somos humanos. O sea, oye, sabes qué, o batetik, baina hauek, hauen hauen esa, haien errialetatik eh iesegiteko eh, eta bai, xugarria, xugarria, bai. Bueno, la aurrera, están diciendo jaiotzineten bukatzeko asmoarekin baina panoramazo emate musiko dizuen ikan eh jamen eh, de carroza xe asmoak. Ba begira. Bueno, Helenik eta ben eh praktikoan egiako debekoari aurrein niugu eh batzeko tokia aldatua, ez egiako banaketa egiten da Gipuzkoa plasan. Vale, hoy bien bieneko, e, dugu, habi dugu eh e, Atletikan que kemo ba, eta e ikusten e, e, tean, ba, etza, mori. o sea, kemo chera, que ese pertene ese cuestiones bide geiago ez hartzeko asmorik, o sea, aregutse toki social bat edo, o sea, ordun, eh gauza izango dizu, eh movida gustione emandigu eh ikusgarritasunak gain lendikan si llega tes bat balima genuen Horein asko sandiagoa da, izan ere, jendeak basekin batze dela ero batzuk noizean ben, afari, afariak eta matez zituztela, ezakit dolandolatzen zilean, ezakitzen dut Jegen jakindunean jakin duenean, <laughs> haien diruarekin, haien etxeetan e, o sea, Oso balintza e, prekariotan egiten dutela eta urteko irureunda, iruroita bos gauetan flipatu egiten du, flipatu egin du. Eta eh egia da e, eh haso degun elkarteasun UOLA que incluso atletikan ba, jende bere burua eskaini hainbat ikastetetan eh ni ne unabil askenekoia <laughs> bean eh bira birabar eh ezberdinetatik hortikan sortzen ari dira kolaborazioak ba, ba dira, hainbat eh ziketa zentroak interpretasun kontadoreak haien e, ikasleak E, Inplikatu dira, bueno, eta azten trua bera, eta gurekin kolaboratzen dute, aztean behin, egale, apariak prestatua. Ba, hemen dikanda horrela zer, ba, jarraitu ahal egiten, baina ahal dugune hurrian, salaketari e, ba, azpimarra, hon diago hartzea, o sea, nik ustur balio, oza, sea, e, probestu barregula, ez, mugida honek, eman ikusgarritasuna, ba nahi zuen fokua jarri, ez? Gu e, afaria e, berdin delinkuentzia, ba, Fokuan bugu fokoan mugitu nahi dugu eh prekarietate, osea, e, instituzioen la, in, jarri fokua eta prekarietatea se se o, o e, baliabide eskasieak ze ondorioak izan ditzake. Eta jendia, jendia haiena CR eta haien kexak eta hori bideratzea gana Hori da nik usteo premiazkoa, eta, eta gero gure gure humbilta zionetiz, egu behar iritarrak, e, otoru, e, manatzen diguna, e, gure ezagok ikun erreferentzaren bat eman digun mobida honek, eta, eta erabiliko dugu erreferentzaren hori, lehen esan bezala, e, instituzioak interpelatzeko. Baina horre bai, iritarrak, oza, iritar guztiok, izan e, e, bergu, egin bergu e, irakurketa hori, lehen aipatu duguna, Migrazioa, izangoak eroztu handiagoa, eta bitartekoa jartzen ezbaritugu. Hemen gatazka oso botolak izan, izan ditzak dugu dagozen urtean. Uh, bukatzeko, egual pensioa pixka gisteko. Eh. Izenan, pixka daigarria egiten da Txistea, txistea, igual errekatzen du Igual kontatu egitzen du Donde ikan dut Ba, hini, suposatzen duet Eta bilera ezkaerak edo ezkakiz Ego da, donesiko kasiko Ego da, egin zaga batzu Batzu, horretza pena egitzen duetzen Ahi, zize, behitu, gauza Easko bezala Taberna, taberna baten Barran, ba, komentea, ba, Hau izan gosan handela iru urte, para delkabel, milusten lehenengo, lehenizik urtean, izenik gabe haritu genela, eta nire egizeko taldea zizaneu, ba, ahin logo bat, eta lehenengo diseinatu genu logo bat, kasuelatxo bat, dola gorrilla, eta jo, baina izenik, eta baina fari solidarioak, ja, baina fari solidarioak, baina, jo, baina, da, kalea, kalea, ba. ah, bueno, eta lehenengo aterazan, ja, da, kalekoa fari solidarioak, eta, Es ostia, kas, kas, ha. Ja, ja. izan san, ora izan san, e, e, kasua, no? <risa> <risa> pa... eh kasualidad, me aguresano. One one con joko andian ateo. Ordia. Ba, horrek imbukatzen den, taserra. eta ba, era dugun foroetan esaten dugu, o sea, Gure, gure lana, gure lana, o gure ekimenak iru zutabe ditu, iru zutabe. Bat, zan, bueno, da, e, zera, daudenei, eta gano, da, zea, kale horan daude nahi eta, segurazki egunen zehar bate dejan janez duten pertsona horiei, otordu bat, bero bat ematea. Bate hori da uniarrizkoa. Bigarrena, eta hori bezain garrantzitsua edo gehiago, agipismoan erori perotasuna erotasuna. Oza, pertsona horiek, pertsona Persoena bezatete, persoena egin kadean daude Eta e, e, e, interakziorik ez dute edo, edo izatekotan txarre dako Zene, edo, edo ikusi zeina dira, edo, edo balik adonokate meskretxua, edo hori girean Eta ahien zako, guri, horrein gauden bezala horreza horre Esatea, eh, abduz, amarekin hitzen ezun, amaren berri dik, edo jose musa Edo onzemuz eskolaan, edo... Baila? Baina el car es que pertsona batek allí en fisizagatik e, o sea, interesa agertzen duena. Bai? Baina hirugarren sutabea badago. Berengoz biak ez dezain Errigintza, garrantzikoa. Herrigintza, ausogintza. Partezarreko talean kalimade 34, 35 pertsona ni, han de gente den, nere lana dela ta. Baina Gino, guretko nire karrezak zauten, parte ez da amara, ez da oso errarre bat, oso txiki bat, ez da. Otsa, egin menonekin, hazia horretik, ez gure erkarrezak zauten. Horegun, ya, ja, edo familia, edo taldea, edo kolektiboa, eta beti uner ez Baina, hau zo bestelako, arazoa, edo, ozeai, aurreiteko edo, hor, sortulegu kolektibo bat, oso anitza chanitza adin jatorri incluso clases sociales socialarira lagobien ez hau da sakira pau alchorra se pula pau batean eh hau e, egun egiten dugun lan no, amaituko hor geratuko dan se, e, sea ez sarea sarea aizuzenera sarea reala ez virtuala no, ba, ba emango digu emango emango izkigu gauza ona Ori ere ez dimenuna, e, e eske nikoz lan ketabezela. A mi, <ti> eske esneboragatik que eta berdatzetanian, ni askazu ai ja botxe mataratik, da un bla bla bla Bai, izan dugu, elkarrizketa, kaleko fari zerbidea Nik uste, interesgarria, kautza asko argitzen dituna eta lujua dela, lehenengo personalitzia mediotatik aitzia baino Ba bai, bueno Behintzak eh, jakiteko zein zanei erredea, zergatik eh, udaletxia, donostiko udaletxia eh, nola bait eh ematen dio al nola gasto, beiratzen No la inversión, o sea, du lehenengo ze jendea costa, jendea da dirua eta hortaz da solidaridadea eta horaintzak bueno, jakin izan dugu dagoela kolektibo batzuk que bueno, el era bat de dute eta zorionez dagoela holako gure artea Hori da, da, urrengoa gian ja, urrengoa gainea juten zaigu, urrengoa e, karakasetik presdakon kronika jasotzea. Bueno, nik eskartuko nioke, bai, bai zui e, urtsi, e, Gonzala elkarrizketa bat egiten e, kaseko kidiari eta bere elkarrizketa, naita bost minutu izan dakoa, oso interesgarria izan da, eta gauza pila bat argitu digun, eta... Esker, eskerrak berari, bueno, denbora librean egondalako, uh -huh. anea esertu horretik aneo, gurekin egoteatik. Bueno, lujo bat, lujo bat, zeren, hola ulertzeko ere, eta jakiteko porque bazutan eskapo egiten zaigu ere, zer dago elkartasun den eta zerkatik mugitzen den taldeak, Eta zeu dauden, eta nola baita e, Donostiko da bat, baina, bueno, hoi estrapolabile izan daitekela sin administrazioari saltzen dutena e, Ba... Direnak solidarioak, direnak e, Lokezea, baina azken finean herria e, dago atzean, eta, bueno, valentzikoa ikusi dugu, no? E, Zola el pueblo salva el pueblo. Zola el pueblo salva el poble. Zola el pueblo salva el poble. <risa> es que es izan atratxe en catalanes. Azmarbezela <risa> Catala, intimida dean catalanes. Zaitan ez. Bueno, bueno. <risa> momentos es de bigotea bibo, utzi. Uztera con bigotea, igual zango eh, nuke. Vaya, <risa> en ello son... En eh representatiboa iruzetatik eh reflexio bat egiten mundikan gato zen eta zer gaituken herribe zela eta mendi puntu igotzeak euskal traizio gaineran dela bezala igotzeak edo izarraitzea igotzeaiz edo udalaitzai igotzeaiz eta emati perspektiba bat herri zela zer gaituken ze aberastasun gutxiko herri bat deken historikoki mendia beste izanesteken herri bat deela en kamp eta ulertzen da, kanporajun beharra auki izan diaule, historikoki, hemen ez herretzeko Eta horreken bat ezin, ikusti edo horreken manbertziko refleksionatzeko ikuspuntu bat, e, kanporajun beharra izan behar diaun, herri bat izan gaitukele, historikoki, eta behin jendea honetan ortzen dekela, hemen, ba, aukera gehiago zeudekelako. Eta hori ulertze ez jendea, en... Nei Analisi ez dut, analizi minimo bat eskatzeik edo horiteak eh, bako eta behar konzientziala Minimo bat ez dut, minimo ez dut, elkartasuna eh, el ah, eh, Minimo bat ez dut Gero aparte, noiz baite, planteatu berko du zergatik dago behartuta jende hori migarratzea Baina, bueno, ala ere, nik ulertzen, nik aizorratzen zaidan da Nola, e, nahi emigrantek izan eta, bueno, hemen gaude de bi herri nahiko emigrantek izanera, osea, keboia dicir jo, osea, galizikoa oso herri emigrante izan dela batzutan e, beharrean eta beste batzutan abenturan gatik, baina nola, osea, nik ustez hor dago arazo bat de, de klasez, nola jendea hartzen du botere bat edo pentsatzen duen dakala estabilitate bat e, giz, dagoen gizartean eta nola nolaz du ja, nahi mubitu hori edo zalantzan edo kolokan ikusten badu du bere goera pues jartzen du defentsa bat eta hartzen du diskursio faxista bat Diskursio faxista ezkenean da diskursio e, erraza eta mm. horre batik irabazten duenean da, e, lan, bueno, da e, irte, irten irtenbide erraza e, arazo konplexu bateako baina gero nola hartzen du administrazioa kasuantan udaleko chico, osea, Donostiko udaletxea, Donostiko udaletxea eh, komeni zaio. Diskurso hilerostea eh, azken finean eh pertsona hauek Beraien etxeetako udaldeetan Beraien diruarekin egiten ari dira Donostiko udaletxea egiteko kapasa ez dela. Donostiko e, udaletxeak Ez du bermatzen e, Otor du, bero bat kalean dauden, dagon jendeari eta hauek beaien etxetanko sukaldeetan egiten dute e, erakunde ez daki bat milioi urtean ditu erakunde batek egiten ez duuna hori da bai, Eta nolait bai. e, evidentziaan uzten du jarko e, bat. Gatua eta ebertsoa esan eh, duuna gazteta bertsoa bere entzako bat, ez da ba, inbertxo bat, eta inbertxoa izan barzun, osea, zeren inbertitzen gaitzea e, nola bait e, gizarte, osea, e, una mejora social, osea, eta gizartea ondo baldin badua orokorrean doa dena, osea eta... Inmigrazioa, nahez no baite, nahez no baite, panxat, osea, elkartasuna honetatzen da jendea Nego. Ni nahi señor, inori esateko, eh, zudezintzea hemen bizi. Osa, oi Era parte, noiz baita, pentsatu berko dugu, zergatik bea, dagon behartuta jende hoi, beraien herrialdeak guztea. Zene ez da, eh, autolibre bat. Pobrezia ez da autolibre bat. Zergatik daude herrialde txiroak. Baina oi camuflatzen da, beti camuflatzen dute, la, son las, las mafias de la emigración. Ez que hor jartzen dute, eta horrekin ja da, e, aterki bat nun zartzen diren denak, eta etortzen diren guztiak, etortzen dira, porque dan ziduen gainaduz por, por unalas mafias de emigración. Abre, e, ez, e, que... ez dakit izenen gati, gira, ritxarro naiz, baina, baina, baina, baina, baina, altzap ar, ar, ez pikugat, Brasilekoa guzti dut, e, esaten zuna, baina, karidadea ematen dudanean, denok esaten dute zeiglista borara izen, eta eta baina galdetzen dudanean zergatik dauden pobreak ordun bihurtzen nahiz komunista gorri arriskutsu batean eta noiz baite galdetu berko dugu zergatik daude herrialde txiroak nork mantentzen ditu txirotasunean, zen bestela e, migrazioa ez da sekulasan tangel dituko eta gehiago baia bai gero bai. da gora kulta en emen berreko bat nei iruitze satek dek en, gizartean en legalak dituko dira kuestiak eskude zibilak ez eskaten berri batean ez eskaten hitar legalak ez ditukera bai legalak ditukenak en beren ongi zate gizartea da norbere nik baitare Bizidek en, eh Mediterraneatik behera dauden herri aldean kontura eta horidek analisi bat estekena egiten. Hemen Espainiako estatutu altzudaniasken eh goz ez hiltzen deken inorretzeok. Hora, horre, horre eta hori de eta hemen zekaun eh, gizarteadek en e, Mediterraneatik behera zeuden herri aldean esplotazioan eh, yeah. ondorio deken gizarte bat eta hori esateauso igual oso salia de esatea eh, edo jende gendea has como baina estatuto sio que na baino guamen gato ken esatea eh, en con con gerra zibilazioak eta petroleo arrati zeko merke eh, olako una cosa pillabat de Eta hori jendei gaztu itezagok. No? Horrea or, o horrea da, eto nintzen. Osa, gauza gauza da... E, e... Beti da, kontu, kontu zarra dago, bai, beti, beti, beti gaua. O sea, Osa, eta oso horrexa da, da. Parakaia harriko zinek haber pobres. Ezke, hola da. Osa, ezkeku ondo bizi geha, dagoelako beste jendea gaizki bizi delako. Bai, baina, gauza da... Eta ez geha tu... konturatzen, e, desde... Langille pobre bezala, porque langille pobre egeala, o sea, esgeala clase media esatzen duten bezala, langille pobre egeala, eta abreztasuna es egoteko egonbergea guk, eta gero guk eta gero pobreago egonbergea. Zika. Ez que, hola da, bizitza hola da. Gauza da, gubizera no? neko batean, e... Ba, po Pobresia kamuflatua dago eta petzatzen dugu egiala la hostia Baina, gero, baya. aparte, gure herri aldeak naitan nahi ez Dugu horren parte geha eh, Izan da, eh, lezio, lehenengo, lehenengo, lehenengo lehenengo ditugunak Ezein behar utentaz ere ez eh, eh, Ego alde globala, esan dezagu, bai Afrika, bai Ego Amerika pobrezian mantentzen duna, mantentzen, eta mantentzen dugu komeni zaigulako. izaigulako zenbestela ez genuke e, lehen gaiak e, ateratzen ditugun prezioan aterako eta e, Afrika da ez baite saiatu izan direnean e, nazionalizatzen lehen gaiak Gertatu da, gertatu dugu, baneko, akatu dut gu. Homen, no Euski, a, a ber, kagabezima da zuire eh? miri el petrolio, nola zeire gazire maskara. Frantziak adibidez, e, egalite eta liberte asko, baina e, ez du, ez du, arazondirik bere militarrak bidaltzeko Afrika. Egalite, frantxe zentzako. Jasta. Zeno, ezke... Baina, hipokresia oso ondia, eta konscientzia eukitzea nola bizi gaituken, eta gure en, mm, bizi gaituken gizartea zertan sustentatzen deken. Ez izan nahi horrek e, biktimitatin berdiakunik gure burua, e, kojuntura batek, ekarri zegoelako jaio gaituken gizartea jaio gaitukela, baina konscientzia izan behar hau eta zer gaitik han bizi gaituken, bizi gaituken bezela, en... E, un bizigaitukan gizartean hori iner uste oso garrantzitsua dek, eta horren koncientizatzea eta en kaleko afarien inguruan en ba dek e, kejate hoiek porque cheka definitu be, baino, beste bat ezateat, ez ezateat, baina beste hitz batez at ese zater diga baina fasista hoiek igual ez ditu konturatzen en behaien bizi maila edo guneroko bizitza dekela Beste jende batzun e, eriotzan gain montatu eta zeo gengauze bat Gureare bai, hemen hitz egiten nahi gaitu Eta hori refleksioko puntu oso zebadek hemen nahi gaitu egiten Eta enteorizatzen eta bla bla bla bla bla bla bla bla, bla Baina konstiente izatea en, geho aldan enean bako etxekin lan Horren inguruan, baina konstiente izatea hori hola dekela en, Niretzako oso garrantzitsua Eh, bestela en bestelaen, en bestelan buruai trampak eh ikian horberuai gezurre esatea horren inguruan bezelako gauza gausa ke kontziente izatea eta aldeke hitea, baina espaldin bez kontziente bentzat eh hortaz eh kontzientia. <risa> ahí, ahí está kontzientea. Kontziente izan aidugu. Baes, ba, eh, agian eh, oso inkomoda de que kontziente izatea Oye. en Zatea, en gasolina gara ez diziok Gasolina gara ez diziok e... Arabi zehau ditik e, gerra en e, soportauta, etxekese, eta La, Lazai, baina lazai, porque nik jutena ez marianoren gana fruteria Dai. fruteria rosarito <risa> <o sea, risa> eta hortopatzen ditut o sea, fruta guztiak e, kortiente izan nahi det nondi datorren A tuta mere. Yo creo que ir a gure e, eguneko likadurak. Claro. Ah, bueno. e, Debates avalada, eh? O sea, da ni gustez, eh, vamos, hartzen una conciencia hori eta dagoen jendea, ba, bueno, pres eta kartasuna guztiak egin, eh, van bueno, eta bota dugun eta deken eh, lanketa ditena Farri solidariona de eh, lanketa, dekela guztiz, eh, bai fondoai ne horri baten eh, tratatzeiken gauza, dekela, porque diz, eh, analizi politiko batitea, fondokoan, gure nez, karida de abakarrikan, dek, ikesan dekena. Eh, guztiz, eh, trasfondo analizatzea tenian, komunizte ditzen, ba ba ba bete geatie ualer ba trasfondo analizatziatela benetan ze gertatzen deken. Eh certas bueno, e de que horren undikan datorren. Oza deseroso. Oza eta deserotasunean zergait zergaitiak galdezten dituzunean, orduan deserotoso, oza sea, gausa agertzen dira. Eztia betiko telemaratoia. <laughs> <gül> covritzen oso zure er, espiritua ja. Ja sta. Kontraksioa eh? baino garrantzitsuagoa nere uste de kontraksioen eh konziente izatea. Eh sin gaitu de ne. Kontraksioak deno. Deno Eta eh afarisoli kontra eh planteatzen ke ene eh en ba analisi seri batin berko zien nunbizitukan zergatikan eh ze eh, transfondorren ondorioz bizitukan gauza eh emantzen kontzentrazio hortan eh gauza asko nahasi ziela o sea eh, tan, zuden, denok denak eh, etzien fasistak zien eh, bueno bi bai Antolatzen zutenak, zenean moitxein Antolatzen zutenak, guai Batzik iten, eta ze batzu, Batzuk, batzuk batzu ez Be, Beak esaten du, alpitu zituztela Emakume eh, batzuk, zaraztikantzi joaztenak Eta, ez, ugatu zemen, eh, eraso machistak batzuk egon direlako Oste O beste batzuk egongo gozien, ba eh, Bezela, zemeari mugikorrala lapurtu idote lako, eta ez egizeta, egizeta Osa, ezin e, dugu indudebena ke zaku berdinan sartu. Orain, antolatzen dutenak bai noski, eta antolatzen dutenak eh eramaten duten hasmenoi sortzen da hasmenoi dena, dena dena zaku berean sartzearena eta hori homenitza jaie. Eh? eta en bueno. gizarte seri bat nahi baldin bat eraiki en jatorre izango ekena eta benetan eskonsciente izango ekena eh, planteamendu ezberdinak nolako gizartea eraikileke leikei baino eh, gizartean esklui txutu azueken azkenengo zatia, eh, recursoa iketxe kaken jendea en alde bat ea lagatze baldin bai hau Horrek ekartzen dikena dek Desfragmentazio bat en... Eka, Ekartzen duna da, behar aipatzen du e, Frantzian horien ematen dena e, Frantzian e, intzuten hori Frantzian e, migrazio asko Aimen baino asko zahondiagoa izan du du Eman zen getoak sortuz dituzten e, Onsartzen zuten jendea e, eta ikusi dugu La Hain zera pelikula ikusten mitikoa nola sortzen dian da periodikoki Frantzian ematen diagulako estallidoak Gorrotoan espresioa Gorrotoan espresioa da, jendea, inungo eturkizunik ezakan jendea nolabait ostia txarroi nolabait ateratzen dula Eta nago zo fana en iangiana, baina Rooseveltek esatezian eh, Fascismoan jaten emateziokena dek, langabe eta gozea Ala dek Bitu, joe, hau ingo atunaz, eh, fascismo dakadetxean liburu bat eh, dakala... Eh, bueno, horrela liburu? Liburu ala gauza bat del dakala horriak <risa> eta jendea bas, batzut eta apar ah, apar la capaitzeko. a ber urrengoan ekarriko du e, eske Cristo Cristo nada, sa, da e, da, e, da poema bat eh fascistaren kontra. Yo mato un fascista. O sea, ekarriko, ekarri dut. Baingo Bueno, eta fascismare Bueno, aurre egiteko modu modu ari kaipatzen arigen horretan ere, e, momentu honetan, e, venezuelan hori tratatzen ari ekiman batean daude, ezta? Da? Ya lo lo checo lo checo Bueno, a ver, ni jarraituko, no que bueno, lauda <risa> leengo erratsaioa, o sea, ia la, no la no atene, el, eh, piloto. El piloto, baña Tentando, ose, hartzen neurrilak, es? hartzen neurrilak, okay. mikroari, irratiari, eta, eta, bueno, gaur luzatuko gea pixka, bueno, luzatuko geha, ez dakagu beste ratxailoa gure atzean, oseak, bueno, licentzia hori hartu dezakegula, eta, bueno, eiki esan duen bezala, eta haipatu okay. genun bezala aziera, estamoz obraoz, o sea, gure lehenengo irratxaioa kiko dugu arrano bat Venezuela eta Venezuela gaiga espatzen e, lehenengo internazionala antifascista eta Euskal Herritik jondiren ba hiru pertsonak ez? Mm, bai, bueno, zaino bueno zaino iro eta iro... horietako bat horietako bat gure Al, kide bat gure kide bat, alda pazeko alda pazeko kide bat izan ere eta orduan handikan ba kronika txoba de ba, eta espero bueno urrengo erratsaiarako ekiko dugu gure gurekin eta bueno, egingo dugu osea, bea vidalitzko kronika moz bat 6 minutu 6 7 minutukoa baina bueno botako dugu eta urrengo erratsaia gero osea sakonago lusatuko dugu eta A ver, lea, se, ma, ba, hai patxeko, eh, un konbidatua izan diela eh, Euskal Herria bazela. Bai, eh, bai. Bai, bai, bai. Ba bai importante adela. Bai. Bai. O sea, vale, banat, o sea, es da kit. Eh, o sea, eh, Espainiar jendea gombiratu izan duten bezala e, banatua zigoazten, hauek zigoazten Euskal Herriaren izenean. eta Galizikoa izanea eta Galizikoa gero uste dut baze dut ah, Importantea Importantea <risa> Bale, ba jarriko dugoren, e, bueno, atal nahi dugun atal badeuki gure erratsaioan joan dala interna, bueno, jarri dugun bezala elkarrizketena E, gure asmoa da aldapazen irratsaioan joan eukitzea besta eta altxo bat pero da, internacionalismoa dare etorrikodare ana bueno, grafologiaren txokua eta musikaren txokua Baina, bueno, jungo geha garatzen e, urrenko saiotan forma, forma ematen Baina, forma ematen, hau daren dengoa, eki zuen bezala eta bueno hori ematen aukera pues Jarriko douguereng audio crónica modukua gure arranua ya asi empezando grande Venezuela Ekiko o sea, dago eta Vidaligo kronika crónica bertan jarriko dugu bai ematen diko aurrera Entro. vale pues Vai, vai, saspe minuto ko introa.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 Kaixo, hemen ikan venezuelatik, karakasetik. E, eta, bueno, e, komentatu, ingoizu ez bizka kronika bat, biegun hauetan bizi izandakoa. dakoa. Egia, bueno, e, izan da, internazional antifasistaren bilera, bilera bat ez. E, eta, bueno, hau, hau iraian sortu zen. E, hautezkundeak eta gero, hemen hogeita so, e, ustailako hau eta sortzean egon duzen hautezkunde batzuk. Eta, bueno, hor gero ateskunde ondoren, ba oposizioa ez zuen onartu emaitzak eta bueno, altxamendu bat onduzen, altxamendu bueno, bai, ba altxamendu bat hilak eta denanduziren, baina bueno, hori hori ja pasa da. Horren ondoren, eh Kriston zegoen orduan, bueno, ba zuten egitearena, de, deitzarena antifasismoaren mundu mailako antifasismoaren aurkako kongresu bat. E, oso harrakaztatsoa izan zen, mila berreun pertsona hola etorri ziren mundutik, ez, e, laro gita amapiko herrialdetik. Eta bueno, orrere, bueno, Euskal Herriatik ere herrialdetik bezala e, konzidatzen gaituzte hemen, eta ere partartuzun jendea. Eta bueno, e, hortikan e, sortu zen e, kongresori bukaeran, zen bat, ezan, eta zen adierazpen bat, Orduan, hor, eraiki zen, o sortu zen, o bueno, mundura zabaldu zen ba, internazional antifascista, antifascista bat e, sortu zela. Orduan, e, handikan onea, irailetik onea, ba, jundiak iten Kongresu desberdinak, iremu desberdinetan, ba, gazteak, emakumeak, eta, bueno, orainkoan, gaude eragile sozialak eta eragile bueno, politiko-sozialak eta pixka ta, antifascismoan inguruan gabiltzanok. Eta, bueno, E, eta bueno ta ere venezuelarekin elkartasunean gabiltzanok eta eh bilegun hauetan bildugera pixkat indira bueno plenario batzuk beti bezala eh ponentzia bueno jendea hitz eiteendu fiskat gauso atzuen inguruan eta gero mai batzuk ba, hori es nola eragin zer nola antolatu non artikulatu haudena porque ez da errexa eta bueno egia da ba, nahiko posgarri izan da hemen ikusi dudan giroa Osoiro, bueno, beti ezan munduko jende pila dago. Aukera ematen du erlazio pila bat egiteko jendearekin. Ni esan berdut ere, ba bueno, e, naiz, ez, gastainotarra, eta badakizute, bueno, ba, e, badakagu kamiseta batzuk eta horrela beti da ni, ba gastaino antifazista, ez? Hauzo antifazista, gastaino bizirik eta holako zera batzuk. Eta bueno, ba ekarri genitu nolako pegata batzuk hendari ba, banatu dio, ta bueno, beintzat hori mundu guztira zabaldu da, ez? Eh, auzo txikia garela, baina bueno, beintzat eh, e, orain hon daiteke edo edonon, munduko donon, porque banatu ituz pilla bat hemen. Eta hori, eta bueno, eh, orain bukatuko da, orain momentu honetan agoraitza itza riten falta elkartzea eta bueno, deklarazio bat e, aterako da. E, egin dugun ma, mailetan, eh, gutxu irakurri dugu ese izango den ni usten dut oso oso ondo dagoela kontutan izanik erakunde ezberdina pila gaudela baina bueno batzen gaituen hemen da antifasismoa antikolonialismoa, es antimperialismoa eta bueno eta pisu ere bai esan da ez hain anti ez baina da bueno, englobatu baina bueno, izena izango du internacional antifascista eta gero hor barruan ba, gauza gehiago salduko dira Ni usten dut, de, dela agenda bat nahi da prestatu emendikan aurrera zeregin eta hojarraituko du, hojarraitpema bat izango, ez da bukaera bat, hojarraitpema da. Eta bueno, argi eta garbi ere esan dute, eta hemen komentatzen da, sedea bueno, e, izango da, internazional antifasistaren sedea, egoitza izango da Karakas, hori bueno, supuzatzen duen arekin. Ez? Osea da mundu maian, baina puntua hemen dago. Eta hori bueno, oso garrantzitsua da, da perque en honetan e, munduan goza pila gertatzen ari dira oso txara, baina bueno, Venezuelagia da eh mentza da nola izan daan ka pasa, olako olako ekitaldi bat, ez? Non jakinda nola dagoen, ez? E, herrialde hau, ez? Dagola dena zitiatua, dena dago dituztela de, de, de, de, Santzio pila bat. Eta ara ta gustiz, hemen ikusi da herri bat, zamu un pueblo digno eta eta oso ondore, no, orduan hori hori aipatzekoa da, zeindarra ta duten haudena egiteko da, ez da arresa, nolako ekitaldi muntatzea mundu mailan eta bueno, e, oso hori ere kontutan izatekoa. Beraz, e, bukatzeko, esan e, bueno, oso oso positik eta oso beteta kargatua jongo nahi zela, Euskal Herriera. Hank zahalduko dugu <coughs> hemen ikusitakoa, aber nola aportatu ezak egun Euskal Herritik. <coughs> eta beste aipa hemen bat esan, ba, bueno, e, ba, maiguztietan eta hola, Ba, Euskal Herria hartzen dugutela nazio bezala, ez? O sea, hartzen dago, Espainia, no se quea, emeneo, los compañero, no ke, eta del País Basko, eta hori, ere, <coughs> oso pozgarria dela, kanpoan zaudenean entzutea hori. Es? Ba, ahite izu pixka ba, sentitu ez? Ba, bueno, txikiagarrela, baina Bueno, munduan ere esagutzen gaituztela, bintzat borroka lariak edo pixka bat horako e, forotan elkartzen garenak, ba, Euskaderria beti presente da, da kagula daukatela. Eta, bueno, e, ola bukatzen dut, esan ebre, galituko hemen egun gehiago ongoneztela eta bihar dago beste ezzea bat, e, elkartuko da, ere bai, Internacional mailan Nepaliznaen aldeko emai bat Eta ondoren, ba ongo da manifestazio bat, da kontzertu bat, da bizkat elkartuko dira bai internazional antifascista, eta, eta pareztenen aldeko borrokak, eta ongo da kitaldi potente bat. Horren bueno, kronika ingo dut ya ja, han Euskal Herrian agonean. Horren, bueno, aldapa zereko lagunentzat, gaurazten dela programa, E, be, besarka da bat, da ni ere bertako partai da naiz eta justo lehenengo eguna ez, ez izango naiz egon, bian. bueno ere alde batez ez, bada e, mendik amendezu lan egotea eta zuzenean zuei kontatzen gertatzen dena oseak e... Bueno, orre ke gure arrano leengo arranoa, o sea, Aitorre ke Venezuela andago, Piscabab crónica Moats bat egin dugu eta bueno, Egora du zurengo erratsa Joan, Eskertsekoa da eta bueno, a ver se bueno, bueno lo e, jornada hoietan eta bueno, beste nola bai internasionalismo aldetik gandak arlo pilo bat itsekin dugu bai gertukoena bai donostin gertuendak eta eta bueno, horrein elkartasuna bai venezuela ekin eta zen bai erreal detekin A sintonia nesatendan bezala a solidaridad en internasionalismo es un deber sagrado Bueno, debería San bergo litzake. San bergo bai, gizaki bezela eta mm. dano berdina denean, eh bearroa bestei tratatzea, guri tratatzea nahiko beniken bezela, ez gehiago, ez gutxiago. Albadimeko hoto, bai baina hori eta hori e, eta gu gatxeakueken postura bai, hemen eta e, irratxo egiten egaitu kenak edek aukeraz egaurako hau iteko eta konscientzia aukigarri hau egiten egaitu kenak eta itxeko aukera egaurak hau zehpuntotatik kan, munduan gatxeakueken lekutik Eta horren konztienta izan, gure kontraizio baino nekin, baina gabe. Eta hori dek, nire ustez garrantzitxuena dekelea. Bueno, Homen, ni, a ber, nago, baina nire venezuela ber, dago horre zurrumurba, demokratikoa den, ez demokratikoa, batez ere hautezku duak, nola izan diren, nola ez, baina baina Goatzen zate, duela bueno, gutxi Duela Gainenean horra faltzen Eta Jode, hau Apoiatzea, beste apoiatzea Nibadakit, venezuelakit Sortzen diren gauza Kontrasan apila bat, ez? Oza, em, demokratiko mundutik Etorri eta nola Autezkundoeak izan diren, edo ez Baina, bueno Ari da egiten... Gauza da, hau tez kondena da, e, gauza da, benazte lato esaten diena, dira, eskubiko jende oso... oso, bueno, oso okerrenak, bai. Okerrenak. Okerrenak. Oie. Oien, erre latoa... Bueno, elost... e, e, panbarkatu, eh? Ego Amerika, e, e, e, e, eskubia Ego Amerika. Oso latza da. Ez, baina, astu erre ez tekenak, hemen en entratatziu asuntoa, demokrazian ikus en democracy Scandinavian eh suediakoak eh demokraziaekin konparatze lagun eh cuspunktik edo norogakoekin edo dinamarkakoekin baino kontuan aurkeigaraziok eh goamerican estatuatuek finantziatu ziela en, Bai, bai. bai, bai. estatu e, kolpea, estatukoлpea, estatu kolpean atzetik on ditukela eta izandekela en. Baya, Venezuela, eh, Venezuela, eh, Venezuela bai, berazura, bai, bai, bai, bai, berazura, berazura kausada errelatua, eskubian estatubatuaren errelatua eh erosi dugula eta ezkerraren zati handi bat erosi duela, ere bai. Osea, bai, bai, bai es, bueno, ni, ni, ber, ni nahi du kendu guzti hori ganietika. Kendo hori naigai ganietika, osea Gero herria herria erabakiko du zer nahi duen, oza, eta utzi, utzi berri gupakian, Venezuela-terrak Venezuela zer nahi duten, bai? baina, bueno, nire alde batean, ari jasotzen kronika hortan, dala, bueno, ubitzen den herria antifascistaren mm, kongreso bat egiten, eta, bueno, bintzak, e, nola baita, Koordinatzeko, eh, ze munduan, eh hai, da, Eta interes, barkatu, eh? interesgarria Dut ezai, zeren eh, Joder, eukidugun hemen duela Iabete batzuk, o sea, Ni flipatu, no, benetan, o sea Ez nungesagutzen erraia hori e, Kumuneronak Eta ni unkitu zidan pila bat Eta Ostia Pues da erudu bat e, jarraitzeko Kumuneronak, o sea Ez da, karikatura Bueno, bai, Carlos es que hori, bai. A ver, ni kere ezagutu nituen. Osos osos jatorrak eta Bai, bai, bueno, porque era ese en tu buscaban la destrucción del Estado. Más que del Estado y la estatu eredua aldatzea. Bueno, bai, eh esagutzen bai, bai, dugun estatu o, estatu burgesa o ezagutzen dugu naguk eh, aldatzea. Sa ja, beraik ja. eh gutegorra bera ondo ulertu banon, eh beraien marco legalan eh sortu una sortuzieran e, utzi ziren zirrikitu bat bezala, hmm. iriketa non eh con badia eta Esaten tema dute eh ahal dutela beste beste, esan, eh, beste eskumen bat eh, garatu beraiek estatuari kentzen diote. Bai, bai, bai. Horregia, ja, eh zimagaratu eh, antolatzen dela esaten dula, eh, ez gu zabor eta tratamenduaz bai, bai. guk gu kantolatzen bai, ondo. Eta San Marcoseko mankomunitateri kentzen diogu. Gurean hori pentsak ziena da. Zeingoa genozu zereal eh ebaitetik e, e, e, e, e, e, tamokadokoenuke. Bueno, baina capaza magea saltzeko gure saborra beste erakunderi oso. Baia kalza kalza han markolegalak eh uzten dira Horri uzten bai, baina, baina filosofia, oza, ge... filosofia ge... filosofia zan herria antolatuta. Hori da. Beraien beraien gauz, beraien bizitzen jabe izatea. Hori da. Errezpetatzen gainean bakoitzaren ezberdintasunak, osea porque ez da berdina errealde, iriko er, e, komunidade bat, erruraleko komunidade bat, ozera, eske batzutak, bezken nazten dugu, eta egiten dugu tala, tabla arraza, eta tratatzen dugu errealdezberdinak berdi, lege berdinarekin, edo normatiba berdinarekin, eta batzutan... Ni, no eh, tengo sí. sí. algo como filosofia eh, eh, En el reinautfter de mathematically de la cooker lo importante es que en las muchas operaciones se ha ba dicho que el eh, серьgete eh, eh, de la tinha desde Computeras Insiste Claro Claro Adibidez, eh Islandia da demokrazia ejemplar bat. Eh, Islandiako autoezkunde azkeak bezalako batzuk montatu itzaskeak eh ego hemisferioan nun herrialde bateken eh kondizionamentalde externoa investes eskakena eta imperesmoan hainbeste. Ordun en Hemendikan baloratzea olako herrialde eh, baten ez eh, eske es, es que han etzio que sea que trampa indique que has enegtarnos eske horie estiatu utzete dela si eh, llegia gure aldetik hemendikan eh, ezatea asatobatuerra duela gutxi ospatu dutenak parametro demokratikoa, ospatu diren baña o sea urrutira joan ber zaigunoreto neur Eh, alemanian, zenbat soldatu estatu daude Alemanian zenbat base dazkate, alemanian Ikerari Ikerari Ikerari Ikerari Porque perdieron la guerra Datorren da, da urtean, datorren urtean, imagina zen duzu eh, Alemaniako presidente bat esanez eh, Estatu batuak guztiak aterako ditugu Alemanietik zenbait iragozun? Si, Zenbat? Oiz, hausartuko da, izatea? Bai, bai, bai, da Oizal tordeirik gu, eztik gu, gugantatzea Gugitze gu dugu askatasunaz Eee... Eh, Akojonau, eh, askatasuna ekojonau eh, askat, Oza, askatasunaz eh, Europatik, non, Europa gaur egun ja urte asko dira Eee... Eh, eh, estatu erren kolonia bat da Ke dizes? <susurra> kolonia txispas <susurra> ez banio, esan degen inguruan, eh, Alemaniak eh debekatuta zekaki intelligence bat eukitzea konstituzioan arabera. eta eta holako gausa eskategen gerra galdu zielako, ba, bon, eta historiko kitan, baino en eta well, ze eh, polonean baditzako tendentzia da <laughs> Bai. Besteak gausa <gozaz, laughs> eskolartean. Ja, bueno. En Eh, Ni uste dezindula en estrapolatu hori en usteate en eh, uste Nelson Mandela quezate ziala? Zindigu zute zain iruneun urteko ilustrazioan ondoreko reflexioak aplikatzeko afrikan de golpe y porrazo? Estek estrapolablea, guk gure bidea daukagu gausak egiteko eta guk erabakiko diagu gure bidea zindeken. eta hori egoafrican e, ego en egoamerican en erribakochak bere bidea udiki behardik en askatasunaren desarroa, ez tio desarroament zeuko una, baina en e, e, erribakochak bere bidea en euquique Frantiako ilustrazioa esateken bezalaen dekela e tal, e bueno, pues, txizkiel, eh tal egoza askontzikiera, bueno, barbaria batzuk indizkie río Soa que eramantzetutzen herbestera. Eta ez indeken ez inde eh, vaya, causa, causa, valora si, tu interna, mendican internacionalismo, Bai, saluda ratuta. Bai, seguro. Bai, medio, saluda sentsalde, errespetua. Errespetua. Bai, baya, baya, beste realde errespetua zontzaiela. Baina, azte, azten gean Europatik gehala e, gurasuak eta besteo kontsideratzen dugu tontuago ezela edo baina Europaro, Europa kisangea, Europa eh, mundoak, kakando duen eh importanteak, o, sa, importante nah. o sa, Afrika, go, Afrika dago Dagon bezala Europa rengatik. Eh China inbaditu genun, Japón eh eh es, estatubatuak dea ingeleseen kontinuazioa ba. eh egoamerika nak. ze izango dute gutaz. E, Palestina dago dago bezela ingelesak era bakizotelako. Eh a ver, Europa rock Vay a arrianes agresivo que Ya mañana vaya sentirse que acá pasa. En fin. Bueno, al Irachillo controvertida Islanda, ¿eh? Se lo he ido, ¿eh? Eh Irachillo Eta lucea, Eta lucea. Bueno, a ver, le ningue Irachallo a. <risa> Que vayan ya perando así, eh, que técnico aquí problema que hay en diálogo, eh, Bueno, nada es tu que hay o sea... Soy el técnico de área o... Yankee, yan, yankee, yankee, yankee. Va, va. Hon, hon, hon. Bueno, igual es que a tu bardugo igual, eh... Sabalche, agure, orde te guiata, ahí se ha tirado. y satia, o, <risas> Bueno, beres, asibar guinen, behar zitan. Vai, behar <risa> zitan. Beatzitan, behar zitan maiketan. Cuñen, cuñen, hola jarrizan. Hola, hola pechate, genu, bai. <risa> <risa> Ez da, ki, zerutze guia, finkoa. A ver, neno, broma, nesan dut. De... Castaño, Auskar Azorgati, binean, berat duaz Osea, Betxi tam baldin eh, eta laurden. Bueno, Irratiak era, eh. Irratiean ere, ez es pentsa, eh. España, bueno, gal, orduan, eh ordutegi aldaketa goizan dalako etzierako konturatuk gaztaino beste eh? beste ordutegi bat dakelako. Ora Kanaria. Ora ja, Franja -fra -fra oraria orduan, <laughs> aldatzen dalako gaztaino pasatzen Inglésak, da. Inglesak, garrapatzen gaitu, igual. <laughs> eta... Bueno, bueno, ta, bueno, jutenki agukatzek, bai, agukatzeko garbia de bueno. Bueno, pues, su apasa ta. Jarri garri bar dugu ben komentutan dezela. Le cajo iba pasatzeko gatzek. Bueno, placerado izango dira a... bueno, que placer, o sea, yo Bueno, se ha placerado, o zurengo arritza yo torriko, sea, es. Bai, bai, bai, baño, henio heago en Ez garbanatzea... Gutsako, gutsako bai, haitu duten entzako ez dakit Aitu duten entzako menuda txapa, haue, <risa> <abe>, egitzeiten <risa> vale, Gani guztien eko bueno, Eta hoy bakarri bi atalekin, osea Sartzen ganean lau atala Porque berez pentsatu, bai, e, grafologiaren atala Eta gero, bueno, e, musikaren ataltxoa txoa, izango bueno Bueno, bueno, momentos an... da gau definitua, baina... Hauzoan, eh, badia musikoan, ahia nogueda bera hiu definitzea, nahi dutena. Baina baita deza barazio, irratxai indiaula, en irratxai hoi izan beharko lukeren bezala guretzako. Noske es que baietz. En... emititzen diau, eta irratian egiten di hau, beste normatik entzune bat emadio, baina guk nahi diaulako in, hemen eh, egoteko, eta... Ja está. Vai, eta gasta. En, punto. eta punto gungunai horreko eska, aproveitzatu bar horretako da eta horretako da, eh? jende animatzea irratxo bat egitea eh, horiek norbere egiten deken eh, gozo, dek, irratxo egin bat kendu behar dugu beldurri ere orla, irrat, irratia eta komunikabideak ere oza, eskuandak hagu eta aproveitzatu guarduko indarro hori, eta Hemendakago horrian, tresna bat, zintzilik irratia, berrogei urte beteko ditula uinetan eta aproietzatu egin behar dugu. Osa, ere kapaza izateko, itxikiteko eta adierazteko gure gauzak eta bakar, ez bakarrik e, nola bai, komerzialetik, porque geruz eta okerrako da de komunikabideak. Bordeo, esaten dugu moduan o sea, porque beti, bueno, jarri do, entzuten baduzu ondo, porque gaizki dago ina sintonía, baina, eh, nahi genuen kendu ere, eh, gainetikan, kontrainformazioa, ez, ez, ez, guk informazioa maten dugu. Es, porque beti jartzen geha, beste aldian, es, eh, dakago mania hori de, Kontra gaude gu beti, ez eh? eta guz kontrainformazioa ematen, guz gai informazioa ematen, gure informazioa. Igual kontra ematen dut besteak. Zein da erredia dia, oza, guz kokatu kodea, beste aldean, ato bat por culo, oza. Ja ezta, informazioa ematen dugu... Bestiari, teniu, eh? Kontra besteak egiten dut. Kontra besteak egiten, edo besteak kontra gurekan. Bueno, lehen eguerra etxa joa... Ondo... Indego behintzat... Bueno, bukatuko dugu benitoarekin, ez? Eh? Sasi intelektualak... Bai, e, kantu oso pero... garrantzitxuak, eh, nahi azko gustatzeak enkantu barek, e, eh, aproposa, gustat. aproposa guretzako, eh, amen... Lehena goindu tika egiten eh, leo goto daitegen jeneantzako en nor berburua i reflektibo bate egiteko eh nondikan eiten dizkiengoz. Pues bueno, horrengo eh, erracha joa abendo gama la 13. Le eh, eh, bai. Abendo gama 13, markatu, bai, bai. ba. markatu. Igual hama leura ino luzatzen, da? <risa> Seguro <risa> <risa> Bueno, ba, horrengo ratxailoa Bendean amairu eta Bueno, lehenengo Berratxailoa izateko, placer bat Baila. Bueno, ondo pasa de uretzat bueno Ken dugu oh. gaietikan, eh? Beldurrak eta dena, eta <risa> Jungo gian <gaya> mejoratzen Okerren Ezakizu <risa> <risa> <risa> <risa> Jungo garenik y... <risa> Bueno, mozorro, mozas. Ega, ayo. Rogan. Eskerrik asko entzutezagatik. Etzuten dutenak. Baldin <risa> badago <con> norbait. <risa> ayo. <Adio>. Udre herriko <risa> intelektuala itz politen jaun eta beti goitik behera Begira zaudena Baian dein ere Zagutzen di